Os cantar pola, ho e o caso pola minha. Canta, cantosa, ho sae o caso pola minha. Tak que quinaki texe hey, e aki me mandar on vir. A diga quinche e hey, aki me mandar on Para cantar contra minha e a favor do porvir. Para cantar contra minha e a favor. Desecharo, te ca pe toda quinta naquela que contra minha. come se facer de fronte a que nos quira roubar por dentro ante a, de a quen nos quira roubar e ata Quintana nacexamos contra contaminación ata quinto nacexamos contra contaminación el este chegou o dinheiro e nos afronta a unión el este chegou o dinheiro e nos afronta a unión o seguirloitando contra a contaminación. E o seguirloitando contra a contaminación. Que cante toda a que cante contra a Que cante todos os de Que cante Que cante toda a Quintana, que cante contra que cante toda Quintana, que cante toda Mina, nos cantaba, nunca mejor dicho eh, Ses en esta canción de hay ya un, unos anos, es que hoy queríamos comenzar un poco así, ¿no? Falando nos sapoconchos en lo matutino de Radio Calimera, de eso que también son son las radios y las canciones, en cierto modo, ¿no? Eh, eh, estar siempre con, con lo que somos todas, eh, todo es decir, el Somos povo e facemos radio como povo que, que, que somos é ¿no? por eso hoxe, ya que, xa que ma, que mañán vamos a a celebrar esta, esta festa ortera eh, Queríamos falar con, con distintas eh, radios e emisoras Que, que ya llevan eh, algunas delas moito moi tempo facendo unha radio comunitaria Unha radio libre, unha radio alternativa ha radio que, que pensamos que, que es como debería facerse los, los medios de comunicación ¿no? es decir de, desde a xente con la xente eh, pero ben para paraíso si a técnica non, non, non, non nos falias si y todo va ben eh, ya nos escoita eh, desde a parroquia de valadares eh, yolanda martínez mo, mo bo día yolanda hola catal moi bons días mo bo día sí, desde eh. Desde Valladares, aquí na, no monte, máis alto casi de, de vivo. Moi boas listas temos desde aquí. Qué en, bien, que que, que, que envecha en, en nos darnos, da, porque nos, nos en este momento, no, bueno, estamos cerca dos do ríos, tamén temos que decidirlo, pero bueno, non seguro que non tan bonito como, como que tú estás eh, vendo o tienes a dedor. Bueno, o primero iso que, que moitas gracias por aceptar o, la, el, el estar hoxe aquí con os sapoconches e a Radio Calimera e ven eh, un pouco a, a, a mais eh, sense, non, non sabemos exactamente, non? Cón foi a primeira ou non? Pero... Pero bueno, cuando hablamos de, de sobre todo de la de la Radio Piratona, eh, que, que bueno, ahora explicarás tú un poco, ¿no? Por cómo cómo es esta mistura entre entre Radio Valladares, entre Radio Piratona. Pero bueno, cuando hablamos de, de la Piratona, hablamos de, de una radio que comienza a emitir 8 de marzo, de si nosotros no, no estamos equivocados, de 1988. O sea, que, que como se puede decir, ya, ya ha chovido bastante. Pois sí, exactamente, non sei, eu, non sabía esta data concreta, pero sí o lugar onde foi a primeira emisión, que era unhos baixos dun pub, dun pub moi conocido aquí en Vigo, o UF, que está na Rúa Placerno, Casco Bello, cerca do Concello, para os que vines a mirar as luces, sí. <ríe> e aparcades por aí arriba, pues, eh, nun baixo dun, dun pub que pon música, ya es moi guai. Eh, as primeiras emisións eran, pues, nada, unhas oriñas, ou acabar de traballar ou de estudiar destes rapaces que buscaban contidos alternativos, pintar a música que xes daba gana, entón facíanse, vais, programas moi desenfadados tamén, creo que, Eh, había algún rapaz que comentaba un rapaz, creo que era de Escocia, recén xerado a ciudad ainda non falaba moi bando castellano eh, comentaba programas eh, deportivos, eh, retransmitían partidos resultados de Rumanía que tú dirás que nos interesa a nos bueno, <risa> e eh, nos pasaba moi ben e eh, así que eh, facendo programas divertidos alternativos, pois pues, eh, a radio continuou moitísimos anos, en distintas ubicacións, oyo Despois estuvo tamén outro lugar cerca da, do centro da ciudad, de pola calle Márquez de Valladares, que está cerca do Sireno, para os que vives para a ciudad. Eh, logo tamén estuvo noutros locales, en rua, na calle provincial, en Navia, que é outro barrio da ciudad. O sea, distintos lugares, porque como é unha radio voluntaria, pues, o que se buscaba tamén era non pagar moito polo local e polo equipo. Agora mesmo leva cinco anos aquí en Valladares. Valladares é unha das parroquias de Vigo así como moi activa no nivel social veciñal eh, de dentro del centro cultural de Vallladares pues hay aquí un cuartiño que es ese donde te está pues todo a falar uh -huh. eh, un partiño una cafetería peque que que un poco de todo tú palabrasbas la Festa hortera pues aquí tenemos unas capas de rondalla colgadas no cuarño que nos sirven de amortiguador de sonido eh, que van a venir a, a ver ahora a utilizar eh, pues para pues para sair a, a tocar e eh, ambientar unha edad. Que máis facemos por aquí? Eh, te digo que estábamos no cuartinho da radio, aquí na cafetería, vale, e levamos cinco anos e en a fusión Radio Valladares-Piratona é o mismo. É a radio comunitaria esta claro. que se escoita na costa das Rías Baixas En nos montes de Gondomar, pero cando chegaron aquí a Valladares, nós o que queríamos tamén era desde o centro cultural facer contido moi moi local. Eh, non sei que cousas suceden aquí en esta parroquia, que a xente de aquí, os veciños vian a contar as suas historias descubrir, eso, a gente mayor e as historias de a gente nova facer así un pouco de puente entón decidimos que a producción que se facía aquí en Valladares, con contido de Valladares e de chamar a Radio Valladares pero simplemente era eso, por um, darlle un enfoque máis de proximidade o que é acento 6.1, aquí na Rías Baixas é eh, piratona de toda a vida, el señor <risas> igual me enrollé moito pero... No, no, no, no. que va, que va, é moi bueno, interesante porque porque, bueno, creo que máis que enrollarte moito en, en, en pouco tempo has definido bueno, algunhas das ideas que, que nos ta, ta, tamén creemos importantes ¿no? en unha radio comunitaria ¿no? la, la cercanía, el, el, el falar de, de aquello que, que, que la rodea, e eh, tamén de, de, de longe ¿no? pero, pero non no, no olvidar ¿no? Porque, porque a la vecindade normalmente non no, no no, no teñe a oportunidade de, de escoitar eh, o que pasa cerca de preto dela de moito menos de, de facer radio, porque supoño que a, que a Piratona tamén participa en certo modo a, a xente ¿no? de, de, de, de alá. Sí, sí, sí. sí. Eh, hai xente que lle gusta moito falar pola radio, entón, cando sabe que hai unha radio, pues se presta enseguida a vir a contar alguna historia, hai que decir que para, <risa> que igual Monopolisa es muito micro, pero logo tamén eh, descubres un montón de historias, por exemplo, eh, programas que se fan desde aquí, que es que se sí, conte? Sí, sí, claro. Mira, Pois hai uns rapaces que traballan durante todo o día e despois teñen unha vez a semana unha, un tempo para vir a pinchar música en vinilo de rigi música rigi en vinilo botan, empezaron facendo un programinha dunha hora e agora fan hora e media semanal de espectando música en vinilo logo hai tamén outro rapaz que oh, cesanon fai o programa estuvo así de usanos facendo 100 programas dixo, de oh. música experimental entón ele grababa na súa casa coa súa guitarra e o seu baixo nas bases, el logo leía poemas, ou contaba os seus libros, o o que lle gustaba a el. Eh, xente que non este non tiña oportunidade tan pouco de que se ensoara a súa música a súa, bueno, as súas historias de que leía en outros lugares, que era un canal para el, no? E tamén que a xente da parroquia así tamén o conocía un pouco máis en lugar de decir, "Mira este chico raro", non, "Este chico raro fai esto. E máis cousas, má, tamén hai un, un programa que se fixo aquí durante dúas tempadas moi bonito, que a mí me gustou moito, que era un señor que o director do teatro escoitado, que é teatro aficionado aquí en Valladares, na parroquia e ele se dedicou a recoller pues, a todos os testimonios de vida da xente que foi moi activa nos anos 80 na parroquia entón creou o centro vecinal, fundou a coral, fundou a banda que recolleu estes testimonios de vida que, a verdad, que eu penso que foi moi interesante para xente nova, sobre todo, e para xente maior, que igual non, non, non sabían de, claro. da biografía desa xente moi activa no Movimento Vecinal. E logo hai xente que é moi aficionado ao cine e ven a facer unha vez a semana tamén o seu podcast sobre cine, que pues, comenta unha peli do cine cultureta de aquí de Vigo, que o Vía Norte. Uh -huh. Entón, pois, comenta... E outro rapazo recolle todo o teatro aficionado por aquí, pola pontorna de Vigo, polos barrios, polas parroquias do Estrarradio, polas salas alternativas, o podcast se chama Lápiz e Papel, que fai unha vez o mes, fai unha entrevista sin profundidade a alguien do mundo do teatro. Sabes que? A maior parte do, da programación é moi cultureta, porque creo que a xente se abre máis a falar de cousas de música, de teatro, de cine máis que, por exemplo, sabes que nos costa moito conseguir historias de xente que fundou empresas, porque aquí hai moita empresa familiar, por exemplo, nuestra radio de vivo, nas parroquias, uh -huh. e a súa historia sería moi interesante conoxela, como se fun, como empezaron a funcionar as primeras serras de granito, as madereiras, as constructoras, unha historia estupenda detrás, claro. pero non é xente que se acostumbrada a falar eh, pola radio, ni a contar a súa historia, ni a ponela en valor en sí mismo, entón este parte do traballo da radio comunitaria Ao facer traballo de canteira, pica piedra. <ríe> <ríe> con quiñepo e un día un café, outro día atopas na rua e dices, hombre, te escribir a contar a tua historia a radio, que moi interesa. No, no, que a non ten valor ninguna. Bueno, eso crees tú, pero sí que é Porque unha vez que alguén chega aquí a conta, e dá valor. Te vou a poner un exemplo. Temos un Facebook, eh, o noso canal, nas redes sociais. Eh, Aí atrás, como a facer de unha entrevistinha, na súa casa un señor jubilado, que traballou moito tempo en Citroën, e agora mata o tempo facendo esculturas. Esculturas espectaculares en tamaño eh, moi proporcionadas. Ten unha escultura dun um mariachi sentado, tocando a guitarra, coxe un gorro de mariachi e unha mascarilla que eu fiso. Ten unha un um gaiteiro, tamaño de persona, tocando de pé. <risos> unha réplica do moucho de chargadelos, tamén tamaño gigantesco, wow. e, e todo feito con mosaico, con pequenas tecelas que ele vai recoñendo nunha empresa que vende restos de materiales de construcción en chalceda de Cacelas, aquí no para Portugal. el eh, Mato tempo facendo esta historia, xa así un pouco tipo Gaudí. <ríe> vale, pois pues non quería contar a súa historia, entón, eh, eu dicía, por que non? Bueno, eu te grabo aquí con móvil e tú me vas contando. Vale, pois pues eso tuvo un mogollón de interés, eh, despertó un montón de interés. No Facebook, as súas fotos se miraron lo que más en visualización y en una historia como otras calqueras sabes que pasan desapercibidas porque tú no sabes que tu vecino hay esta cosa y no. la radio sirve para eso entre otras cosas ¿eh? también para tercer redes pues, gente que se conoce aquí unas tertulias eh... está muy bien porque bueno para, para sobre todo para no disupeño si para que para la palabra otra movida gente eh, totalmente bueno así que Sí que habíamos falado porque bueno que nos ve, ve, ve, ve, venimos do, do valencia pero bueno aí está está este colaborábamos con unha xente de, de radio malva e eh, bueno é que tamén estábamos aí la Piratona, pois pues eso que era una, un, un, era aí sigue sendo o, o un referente das, das radios míticas das, das, das radios libres eh, por iso creo que é importante tamén falar do, do presente no que, que mo, moi importante no porque hemos visto e eh, continuamos vendo ¿no? moitas radios que que acaba eh, morrendo porque non non, non es que non solo non ni apoio, non ni apoio, sino que a, a máis eh, están perseguidas, que eso tamén seguro que, que a Piratona en, moto, en moitos momentos ha sufrido iso. Pois pues, sí, esa historia non xa podo contar Realmente, sabes que xa podría contar A persona que casualmente A bibliotecaria aquí no centro veciñal de Valladares Que estuvo nos orices da Piratona Que o xe non está por aquí Pero sí, porque a frecuencia non é legal Claro, claro. é un huequiño Que se atopou aí libre Entón, está aí no, no limbo E penso que parte do cambio de ubicación Tamén de, O longo do estoso anos tamén Tuvo un pouco que ver con isto Penso máis nas orices eh? no, Ahora mismo tampouco é que molestemos tanto con o noso contido, non é eh, un afán de provocar, simplemente de, de divulgar o que non se conta mayoritariamente nos medios masivos. Entón, bueno Mentre non fagamos así moito daño, penso que perseguir, perseguir... Ahora mismo, en este momento... Sabes o que falta aquí, por ejemplo? Eh, asudas que virían moi ben para que a potencia de da onda desde a antena que está aquí no Monte Alba no se pudo, pudera chegar máis lesos dos montes de Gondomar que a veces a señal tropeza no aire con estas montañas eh, non chega a cobertura para que pinchan a radio no coche non é moi boa a veces eh, Si por streaming, si, sí, por streaming estupendo porque si tens boa cobertura a internet esto que facilita as novas tecnologías, non? te podan estar escoitando en la conchinchina sí claro pero que moita veces pa, pasa iso no que, que porque además faamos cuando moitas veces fe, fe, se falan de, de axudas a xente pensa en os medios os grandes medios o os medios públicos e non, non teñen nada que ver es decir con una con una axuda realmente mida eh, se pode facer fa, fa, moitas cosas es decir porque claro o que pasa como tú dices non se pode escoitar en la conxixina pero hai sobre todo la xente mayor ¿no? la xente máis vela mm. eh, bueno más a la de que si es pero que si escota la radio es, es complicado que fagan a, a través do internet no por eso también é interesante mm. xa que pues eso no que, que, que haxa una en certo modo una aposta ¿no? en este caso por el traballo que, que faceis vosotros desde, desde a radio valadares eh, pero bueno mm. que, que yo tamén, como, como pode verme me, me enrollo moito. <risa> Eh, un no. poco también eh, queríamos, eh, si nos no tenemos mal, mal entendido, eh, el, el, exactamente ahora eh, le vas a eh, un magazine que, que es de, de Lunsa a Benres, eh, sí. pero eh, a, a, que hay como una, una, un antecedente, creemos, ¿no? que era algo así como a casa da, das novenas o, o no. Sí, claro, cando chegou Radio Piratón aquí ao Centro Cultural de Valladares, eh, bueno, a parroquia, logo se meteu aquí no, nas instalacións do, do edificio do centro vecinal, pois conseguíus unha pequena subvención para que alguén eh, lleveu a forma a radio, porque era unha cousa así moi vacía, non? E o primeiro que se empezou, eh, pues nada, contactar a xente máis viva da parroquia, que fora recollendo historias e montara un programa eh, de Paso a Sudar tamén a, a bueno a sacar as historias e se creou a Casadas Novenas que a Casadas Novenas é unha capilla onde se fai moita festa non, neste mod de Álvado que se estou falando todo o rato é unha referencia non? Eh, que nos queríamos que bueno que unha, unha vez a semana unha especie de evento onde poderas escoitar eh, historias interesantes e este era a Casadas Novenas que foi o sermo deste magazine foi un experimento durante un tempiño unha vez a semana emitía este magazine que salía os fines de semana, penso, e se elaboraba durante a semana, pero despois, bueno, cousas boas que ten a vida, e que se conseguiu unha pequena subvención que, bueno, puderon vir dúas personas, e durante un verán se empezou a fazer un directo, como un experimento, eh? Pois se pasamos un directo, hombre, todos os días, dúas horas, veña, vai, eh, de lunes a ven, reza, ah, venga, estupendo. E entón este magazine se entraba un pouco máis de todo, e, pois, pues, falaban come sei con empresas de Porto do Molle, que é un polígono industrial que aí aquí cerca de Migrans, entre Vigo ba e Bayona, uh -huh. e buscábamos así historias, que está que se está facendo de novo, falávamos con, bueno, con un montón de xente, non só de Vigo, sino de Galicia tamén, por abrir un pouco ventanas, ¿non? E despois d'obra, a cousa gustou moito, o pasábamos moi ben e se continuou facendo ata os sendas. pasaron cousas bonitas, eh, tamén. En este magacín hubo un verán que salíamos todo unha vez a semana aos bares da parroquia de Valladares e facíamos un directo desde aí. Sí. Bueno, era un falso directo, por salíamos os xoves pola tarde, buscábamos un bar e en este bar quen para, pois mira, para moita xente do mundo dos rallies. Ah, pois vamos a entrevistar a corredores de rallies e copilotos de rallies. Ebotábamos unha tarde nos bares e todo. Bueno, era unha maneira tamén de a chegar a radio, a radio sale do estudio claro. e eh, recollir historias vivas despois a mellor non viña nin dios eh, me recordo unha tarde que fomos a un furancho sabes o que somos furanchos? si, sí, máis menos, pero si me o explicas <risas> mellor, para, para, para mí seguramente a xente que o escoita, si sí que porque é a maxoría galego falante, pero eu eh, confeso que estou aí, que me he aí un pouco extrañado, pero si, sí, <risas> si o explicas mellor, grazas Nada, pues os furantes son moi típicos por aquí, por las Rías Baixas, en esta zona de aquí E basicamente son lugares onde se sirve vino de o que sobrou da cosecha Basicamente un lugar moi cutre, moi cutre, moi cutre Que non é nin bar, nin nada, simplemente son unas tabuas con sillas e unhas cuncas de vino E poca comida, ou chorizo e pouco máis Bueno, pois pues aquí, nunha parroquia de Vigo, Ben Bribe, se fai unha festa moi grande que é o San Blas, eh, a mediados de San Eiro, finais de Febreiro ou por aí, antes do Carnaval e un mogollón de, de garases das casas que se convirten en bares improvisados e levamos o tenderete da radio para ali facer um <risos> un magazine dos, dos, dos expertas valladas ali E a verdade que xerou moitísima expectación Hombre, vais a un furancho, vais a gravar ali Mira que recolledes historias de furanchos E de viño e de festa e tal Non había ni dios <risa> <risa> Ni dios, le le vamos vamos todo eh A mesa de sonido, ordenata Os micros, os cascos <risa> Fixemos uns carteles chulísimos <risa> Ni dios, en este vai da casa bella terreña Non había ni dios pero vinos moi ben porque fizemos o programa e despois, cando rematamos empezou a chegar a xente, isto era tardiña ou claro. a xente da tarde e logo empezou a enxergar unha folia ali pandretas, gaitas, cunchas, viño bailes, o pasamos moi ben pero para o programa non había nadie <risas> Esto, con esto que quiero contar, claro. que desde Omagafino, como es flexible, como es diario, te permite, bueno, pues nada sobar con él. Entonces podés ir fuera, podés vivir gente hasta aquí, claro. no ten por qué ser perfecto, claro. es eh, un poco como a vida misma. Sí. Y de eso se trata, ¿no? De abrir ventanas y que entre aire fresco. Muy, muy importante lo que acabas de, de decir, ¿no? Porque sobre todo a, a, a radio, mucho, muchas veces... Eh, A xente, no, quando de, de, de, no, pero vente, no, pero que es que eu non teño voz, eu non. E tú dices, tú ganas, ten, ganaste, tense, tense esa esa pa, pa, paixon, pues adiante, vamos, vamos a probar, e eh, pouco a pouco, eh, vamos me, na, ninguén, no, como se dicen en castelán, eh na, mm. na, nació en, en enseñado, no? Pues isto o, o mismo, no, eh? Probar e eh, no creo que, que, que creo que tamén é eh, unha parte importante eh, que en, en certo momento tamén as radios, eh, pues isto, como como a vallada, esa eh, piratona Eh, face no porque a xente que va má a, a, a lá do falar de, tamén va, va aprendendo o que es unha radio e eh, como funciona que, que iso tamén é importante ¿no? El, eh, esa palabra ¿no? tan, tan de moda do empoderamiento pues, ¿no? pues en, en este caso tamén é o ¿no? empoderamiento dos, dos medios do comunicación. Mm. Acabas de dicir a palabra creo que máis clave de todo que empoderarse mm. Pero empoderarse que ven contra a súa historia porque porqueemp a creermela que aprende a esquitar historias dos demais tamén, porque aprende e e e dá valor o seu en reflexo do outro e despois aquí que a radio ten un misterio chico, o sea, este misterio que ten a radio, non, creo que non vai a desaparecer quen entra por aquí a veces, que, "Ah, isto é a radio." Si, sí. e de hace radio si. Sí. Si, sí, pero eslo con é. e a música Nada, ahora quitas todo de Bandcamp y de por aí. Ah, y quedan todavía y después os micro se acercan, sabes como, me imagino que en Calimera pasará igual, ¿no? Sí, sí, como sí. si mordera o micro, pero que más hombre, que no muerdes. Mira, mira, entonces tes que xogar aquí un poquíño pa a mesa de mezclas, pa que proben a súa voz. Pero estas es mi voz, no me quero oír. Bueno, pues falamos cos cascos, tú, que te pida un café para falar máis cómodo. Y entonces, emprezas sempre así a tertulia, como tú nada, como se si tú eras tomando un café, mo contas así informal. Eh, bueno, la verdad que se generan cosas muy o misterio de non desaparece, incluso te teño que contar ou vos teño que contar aquí acá anécdotas de un tempo facíamos obradoiros de radio ¿no? ahora xa non temos moito entón chegamos sabes que en adolescentes estaban así un pouco perdidos e viñan aquí ao centro cultural pasaran a etapa infantil, pero todavía non estaban encontrándose o hueco, e viñan a fazer unha cousa moi chula era probar a sobar coa voz, entón había un rapaz que facía un programa sobre a banda, de música, pues, como es tocar en la banda, o instrumento coñazo que yo es <ríe> <ríe> os concertos cargar coa silla co instrumento y tal, y... <ríe> Y otro rapazo que me recuerdo que me pidió que le sacara una foto, él la tenía 12 años, era muy pila esa chica, y me dice, ¿me puedes sacar una foto con un micro? Se voy a enviar a un locutor de... por pues no sé locutor de radio, y dice, lo conseguí, ya tengo un programa de radio. Y esta rapaza hacía un... nada, ¿eh? Cada 15 días viña, hacía 5 minutos de radio contando planes alternativos para los rapazos nuevos. Y ya está. Pero pasaba de... Ben, vamos... Claro. Despois todo isto morre, ¿eh? porque fan seis, seis programas, miran o chollo que dá facer un programa, se me acabaron as ideas, ¡Ah, amigo. <risa> Pero bueno, por lo menos vienes aquí, esa sabes o que, no Te sueltas a hablar, quitas o tapón da voz, te aprendes a escoltar, aprendes a... Moitas cousas aprenden a poñar as ideas en orden, a darlle valor, o que quille dar valor, a quitar a paya, o que te vou a contar, te vos vou a contar. O <risa> Vemos aí, vendo experta expertas ¿no? que tamén as secciones, como vemos que, que onte ontem pues, teñes unha colaboración que un colaborador que se chama Germansón e la chamada da Cousa, sí. eh, tamén que, que, bueno, que faláis de todo, ¿no? por exemplo, vemos aquí o campeonato galego de ciclocross, pero que queríamos sí. preguntarte unha curiosidade, ¿eh? porque hemos visto, sí. non no sei se, se foi tú ou non, que en un momento determinado eh, tamén fizistes eh, eh, la baixada, Do carros do vuela, bola, do bolas, do freiso, eso es real. Sí, sí, sí, claro. No. Pasamos muy bien que quedamos en voz. me no acordaba de esto. Pues era en un momento en que acababa de aterrizar Piratón aquí en Valladolid y decíamos, jolín, para que la gente a conozca y se animen, y no, yo tenía miedo a mí, pero hay que salir los eventos de la parroquia. Entonces, pues, pues, ahí vamos a la de carros de bolas de Freixo, que sí. hay unas costas increíbles y se pedan unas hostias en una curva. Sí, sí, sí, sí. Nos estábamos retransmitiendo desde una casa... Eh, donde se pegaban todos pues, estos es leñazos es en curva. Y estuvimos dos, no, yo creo que cuatro horas hicimos de directo. Eh, la verdad que hay que reconocer aquí que hay o, hay un rapaz que era que el teleco da radio, sí. el, claro, el ingeniero de, de, de, de comunicación, que todo suene, eh, que sea muy fácil, aparte parte técnica Entonces nada, nos pintamos allí, e hicimos un directo, verdad que chulísimo, ¿eh? retransmitimos por los altavoces o programas. Ai, que vengo a pagarnos, que tarde de sol e que, que divertido. Aparte, eso foi moi divertido, moi divertido. Sabes que fixamos tamén eh, ir hasta o San Campio, que é a festa parroquial aquí. Xudimos eh, o Torreiro, o Día Grande, uh -huh. que tamén baixan eh, unhas carrozas cos músicos desde distintos lugares da parroquia. E eh, venhen tocando por todo o camiño, repartindo viño e churrasco. E eh, logo xeran o Torreiro, despois da misa maior. Y, y nos lo retransmitimos también el sentir de la gente. ¿Qué hay de comer en tu casa? O sea, qué día grande. Y, tal. y ahí también ponemos a prenderete de radio. Pasamos un chollo que ni un diola, pero muy bien. Qué y llegamos bien. cuando marchan las orquestas. Este año no nos pasamos porque pandemia y claro. nada, no hay nada. Sí. Pero esos otros años sí. Y no sé dónde más salimos también. La verdad que salimos a, a desayunar a un bar de aquí de Vallabares también un día. No había ni Dios. <risa> e retrosmitimos así, cousas non sei sé que máis contarte ¿eh? <ríe> a verdade que en este magazine o pasamos moi ben hai xente que ven tamén a facer cine ten unha sección de cine o a semana no sé, hai un pouco de todo moita música en galego moita alternativa sí. que non sale nas radios comunitarias de feito, Piratona, sabes por que se caracteriza? No. por meter música heavy música rap e música de hip hop moita, moita, moita, moita casi todos os metaleros de aquí do morrazo de, de da zona de Vigo escoitan a piratona por eso, non? Está ben, porque é unha forma de, de, de, de promocionar non só unha música en galego, sino unha música en galego que xa é por sí, se si a música en galego está, digamos, eh, olvidada, non? É dicir, a música deste de, de tipo, pues, moitas veces eh, costa, costa máis ¿no? que, que aparezcan o que se dicen os, os medios convencionais. Pues a verdade é que, bueno, eh, invitar a la xente que, que os siga, porque como tú bien dices, eh, se pode escoitar eh, a través de das redes sociais, que si pasan uh -huh. cerca de, de Valladares, pues, bueno, o, o de, de, de algunas das zonas do, do Vigo, tamén se pode escoitar en el, el uh -huh. 106.1. Eh, uh -huh. Bueno, eh, por, por nos, eh, pues, pues, encantadas, de verdad, de novo, agradecer eh, ese tú queres engadir eh, cal, cal, calquer cosa, eh, nosotros encantada de que, que fagas. Pois, pues, en nada, eh, un agradecimiento a Radio Calimera porque tratense estes temas, a radios minoritarias, e dos medios pequeniños en xeral, que un, un gustazo. Da moito traballo buscar as historias pequenas, pero despois, os medios grandes cando triunfan tamén a veces son por estas historias pequenas, que a, o labor de, de deixar o espacio preparado para cando cheguen os grandes que as historias estén ben contadas afan os medios de que niños os locais pero as noticias locales da más chollo buscala, porque non salen en la agencia e ni en Europa presa. <ríe> hay que salirse pues Muy ya por, por, por para rematar eh, queremos eh, vamos a aprovechar que tenemos a una locutora hablando con con eh, decir que que que presente esta canción que, que, que con la que nos vamos a despedir que nos que nos ha pedido. Un grupo se llama Lisca. Uh -huh. Lisca con K, L I S K. A. Es eh, un grupo de aquí de Vigo, fan una especie de hip hop, eh, mm, así más o menos, y la canción es Welcome to Galicia. Tu Galicia cantan en galego son muy divertidos y muy reivindicativos. Eh, es un grupo muy vigués. <risa> Entonces, no sé si hasta Santiago o hasta Coruña llegan, pero a través de las ondas, sí. Claro, eso lo importante que tienen las, las ondas estas hercianas eh, o, o ahora también digitales, <risa> ¿no? De Pues de verdad que, que Yolanda moi moitas gracias e eh, que continue que continue a xente de de Vallada ese eh, do arredores de Vigo eh, escoitando a, a, a, a Radio Vallada, esta radio Piratona, eh, de verdad que, que moi moi agradecidas. Bo pues, día. Nota. Chao. Un bo día para ti Moti, para todos os que escoitan a radio. Un abrazo. abrazo Chao. Emisora Calimera. Pirata. Calimera. Contrainfirmo... Eh. Contrainfín... A ver, vai. Dale. Escoitaos... Mm... Ahí, Se que eres. Por noite. <ríe> A ver, vai. Escoitaos... <ríe> A ver, vai. Contrainformativos da Radio Piratona. Construe... <ríe> Perdón. Escapouseme. A A ver, vai. Dale. Contra informativos de Radio Pirata. <risa> Raquel, construye. No se ha dado paso, so parece ¿sí que no. Ah, vale. No se ha dado paso, parece que no. ¿En un chaje? No, en un No se ha dado eso mal que o paso, ¿sí que no. construye. A ver, vai. Dale. Construye, digo. <risa> somos cascos, <risa> somos cascos. No se ha dado paso, so parece ¿sí que no. Venga, eh, Irene, tocaste. Xa <risa> Loita cua... Xa Loita hostia Xa Emprega lingüase non discriminatoria <risa> Estás a escoitar radio piratona Dale, Joder, tío <risa> Manifestación contra os Chunchón <risa> Nen con recheos, nen con pilotes, nen con caixóns Non máis ampliación por... Claro Chunchón <risa> Raquel, ven con eh, vale perdón, perdón. Raquel ¿No eso, que no. Otra vez <risa> Manifestación contra los recheos narría sábado 14 de novembro A 7 de la tarde Espera un momentito, espera, vale, espérate Vale, espera, merda, es que esto me equivoca A ver, está grabando A ver, otra vez Manifestación contra los recheos, narría sábado 14 de novembro Dende de a 7, merda. Espera, está grabando Manifestación contra los recheos de la... Ri... Merda, espera, espera un momentinho Voy a repetir Vale A casa das novenas A Casa das Novenas, o magazín da Parroquia de Valladares Que empeza os a súa andadura polas ondas A partir de oxe podes escoitalo cada fin de semana Sábado pola tarde ás 4 e o domingo ás 11 da mañá E tamén, para os máis modernos, estamos en internet Podes atopar todos os nosos podcast na página web do Centro Cultural de Valladares www.valladares.gal Eu cányogando entro, xente chamar primeiro ti estás de argumentos para pedirme diñeiro, eh? C'eira malenta, al se metes o fuzinho dentro, moi dentro, co idau co a fonte preto. Pra... Pois pola nosa parte nada máis, ou se marchamos cun directo do revoltaio para que mirades cambie nta vía. Agardamos atoparvos a vindeira semana nas ondas, xa sabedes. Podés participar na vosa radio. Estamos no centro cultural para atender a, vos a sus herencias, peticiones, tertuliar con vos, en fin. O que queirades. <risa> o que paga falta. Vémonos para semana que ven, señores y señoras. Ata lo guiño. A Son miradas ou condeas Hai comida na reserva Tan efímero, tan obseso Dá má liberdade pra quitar chas prendas neste texto Na pausa da luz no instante No frío ensamble Na risa da tua cara Estou rozando a línea do cable A vida rejala un desastre Se pajas facturas non come Por iso durme no parque Preocupado polos cartóns E eh? io que non me mata A devolverme tolo Eu rimo polos codos Que saco pola ventanilla dun polo Pero non dispare se esa foto Non, que o instante pasa a tanto do que os de borrar como a Kedro chamando a liberdade polo telefono interno recordando a tua cara cun espello, iluminando quaderno di me que son o teu desterio, a purja no teu ventre son igual o diferente a lectura para Alberti, a mirada lente danzando no atlantico sen motivo aparente estirando ses momentos nos que sta sempre presente Le van las mansatadas o pasado Entre bares e calzadas Voy a contar os trajos Carsepultura do machine Estou borrando pasos La asignatura que escribí So que dan os trazos ya Baja miña luz Contijo no rejazo Para esquivar esos balazos ¡Esperta Valladares! Ola, que tal? Moi bons días, benvidos e benvidas O experta vai a eso, un día como outra calquera Vamos, aquí os sapo conchoso matutino da Radio Calimera Recordarvos, lembrarvos que mañan a partir das doce Estáis todas, estáis todes convidaes A festa hortera das das doce hasta las 6 Radio en directo Despois os concertos de o Grupo de Relleno E de TC Costelo con su acordeón E despois de os premios Calimero A gran karaoke a partir das 9 No podeis perdervos E si, hemos escoitado tamén uno Unos cuantos audios de, Das diferentes Historias e etapas da, da radio pirata Da radio tamén va a dar Como no, nos contaba eh, Xolanda Que queremos agradecer a, a seua escoita, a seua pacienza E seu tempo E agora estamos a punto de conectar Con, con a xente De, de, de unha mítica radio comunitaria Que desde a Coruña Como é a Radio Cuac días coruña bueno estamos aquí un día maravilloso en el que inauguramos el estudio de sangre bóveda algo muy importante para cua fm algo muy importante para la radio y sobre todo algo muy importante para toda a Coruña porque es maravilloso esto esto va a significar que vamos a doblar nuestra actividad que nuestro potencial está creciendo indudablemente y yo creo que vamos a tener uh, un año muy importante este 2011 va a ser muy importante y va a ser maravilloso para todos nosotros ojo de Coruña ojo al ar de Coruña, que, va, que no lo va a petar poco. muchísimo, que no es poco. Hilde, que tal ese cando despois do parto? Bien, bien, lo bonito además es eso, ver que un dibujo se convierte en realidad e lo máis importante pues, es que sabes que el proyecto non se va a quedar en cuatro paredes y medias sino que va a llegar a todas as casas. Estamos aquí con dous dos pilares básicos desta de montaxe da caixa mágica que índa encima non só... So curraron durante moitos días e inuberables horas con eh, esforzo eh, manifesto sino que ainda encima se adicaron a deleitarnos cunha actuación musical folk porque son os integrantes de Folkin Trio Que tal rapaces? Pois pues ben, xa estamos integradísimos en Cuerco Pero non falo diso, porque xa eso está clarísimo Que tal despois de tanto esforzo pues ver toda esta xente aquí celebrando esta inauguración? Pois moi ben, eu son máis de radio máis que de tele pero bueno. Pensa que é unha radio que este un micrófono de quac A cosa está ben, despois de ver a caixa montada fora Agora vela aí dentro, pois é unha satisfacción Por todos os que traballamos é... Porque é algo noso non que fixemos nos Cael diríades que... que foi o... a cousa máis complicada Que vos enfrentaxedes a... nesta... nesta montaxe Os tornillos, dos pilares, e de todo Por dios Unos tornillos así pequeniños, eh, bueno, pero foi. Sei sí que había un par de taladros que, que fixeron a súa labor a... Taladros, como ten que ser. Os taladros chegaban hasta isto e este cachiño había que atornillalo a man e xa o sea que fixémonos un pouco de musculación, non, no proceso. Si, sí, o que foi a estrutura máis que nada foi. Depous unha vez que estivo arriba, a cousa avanzou máis rápido, pero cando estaba baixo non, non víamos o momento de subir moi ben, pois pues nada, disfrutar dos pinchos que xa queda pouco eh? tamén presión de que no, o cámara e o Maiseu nos imos a quedar sin, sin pinchos en fin, cousas do oficio Estamos no día grande na inauguración da Caixa Másica do estudio de grabación Alexandre Bóveda de Cuac FM, están os nervos a flor de pel porque estamos a piques de achegarnos á hora da inauguración oficial, xa está todo o mundo como podedes ver eh, preparando ultimando os últimos eh, detalles antes Do, do momento grande que se, que terá lugar en breves instantes Imos a preguntarlle a xente eh, pois pues, eh, como foron estes meses de preparación deste de estudio eh, todo o esforzo colectivo da, da asociación para crear este novo espazo de, de grabación eh, disfrute das ondas radiofónicas aquí en CUAC FM No día do señor do 29 de Xaneiro de 2011 inauguramos o estudio de grabación de Xander Bóveda e eh, cunha fermosísima placa que pon o seguinte. Este estudio de grabación foi inaugurado 29 de enero de 2011 e bautizado en homenaxe o intelectual e político-galerista Alessandro Boveda. A miña saudade ainda quiso visitar devotamentos moitos cemiterios de Galicia onde dormen os derradeiros mártires da liberdade. En número incontable. A miña imaginación vi unha fogueira en cada cemiterio como outros tantos clamores de justiza. Pero no de Pontevedra vi unha labarada que chegaba a toceo era o lume de espírito de Bóveda que non figuran a Santa Compaña aos Inmortais porque non pertence a historia senón a tradición en aroma de lenda Bóveda trae de ser un maña próximo do Don Xano a bandera a nosa redente Alfonso Daniel Rodríguez Castellar Viva Juan! Emisora Calimera os sapoconchos criu continuamos soxe aquí e os sapoconchos o matutino da radio calimera en este programa que, que queríamos falar pos iso das radios libres das radios comunitarias empezábamos falando con, con yolanda desde, desde a parroquia de Valladares desde de esta radio eh Piratona, eh, ahora ya se nuevamente todo funciona como debería, eh yo no me equivoco, a la parte técnica que ellos ose ose o os fago os muy bien, pues ya eh, os escolta desde una, una mítica radio que como es Cuak FM, que desde que escoltabamos la inauguración de hay, hay unos años que seguramente él, él también os él también os por a contar de dos estudios alexandre bóveda e eh, ven eh, ya os acompaña no no queremos confundir o no me eh, mariano fernández eh, muy buen día mariano hola día dia de coruña qué tal como estados compañeras compañeros pues bien estamos bien la verdad que, que muy, muy muy agradecidas de, de, de, de poder con, contar con con vos eh, de poder de, descubrir esto no es decir de non no, no, no, no tendrá atrevimento de decir de descubrir ni a Piratona ni a ni a, a Voz pero sí para, para, mos, para moitos de, de nosotros nós es, pues eso es, es, recordar falando, ¿no? de, de, de radios eh legendarias, es eh, decir, de, de, de, la, de las radios libres eh, en o estado español. Eh, eu diría tamén en, en moita parte de, de do continente europeo e en este caso tamén eh unha radio mítica eh, eh, pero o que mell eh me gusta nós é es que non só é mítica, sino que ten mo, moito futuro, non? Bueno, agardemos que sí non, como a todas. A, a ver, faime un pouco de gracia que diga iso de, de, de a Calimera, que vamos, eh o espello no que se mirou un dos espellos no que se mirou cua cando naceu no ano 96, non? Eh no. A, os compañeiros e compañeiras de de Piratona de Vigo foron pioneiros e pioneiras eh logos os tesbolos, ou que para Radio Mítica a Califea. bueno, nos este ano fixemos os 25 e que sexan moitos máis, sí. Estamos loitando para que así sexa. Que, que se dice se se, se, se dice pronto de do de 25 anos, pero guau cantas historias no e cantas eh, loitas tanmén no é porque bueno eh, no, nos que venimos a algún de, de nos de, da, da valencia de bueno e aí estábamos con, con a xente do, do, do radio malva eh, iso ¿no? en, en moitos momentos es decir fai fai nada fai 3, 4 años no foi cuando estuvisteis aí en, en un tris de bueno que, que a cosa e puso mal no Sí, a causa puxos eh, interesante, non? Como adimos chineses, <ríe> o que xa que tempos interesantes, pois pues foi bastante interesante, sí, a ver, pois, bueno, seguindo as instruccións do ministro Soria, que se, se vos lembrades, dixera que había que eliminar a categoría audiovisual do, dos medios comunitarios, tanto de radio como de televisión, mm pois fixeronse varios varios intentos, non só so, non só so, noso, pero no principado de Asturias, por exemplo, en Asturias aí deronlles bastante bastante caña tamén, fixeron unha ofensiva contra radios libres e comunitarias por estar emitindose en sen titularitantes, en licencia, eh, bueno, no caso asturiano conseguin separar parar a meirande parte dos dos peches, Algún algunha CAE, non? porque estaba moi perto moi perto de, de da frecuencia dun aeroporto e, e conseguiron facela caer, pero a miiran de parte salvaron ben o trance entre outras cousas, porque porque o principado de Asturias a, a administración autonómica deuylle un pouco de vergoña, eh, pois seguir adiante coa expedientes sancionadores, pero no caso galego non foi así. A xunta foi a por todas, vio a por nós, propuxo nos unha sanción de entre 101.000 e 200.000 euros, e non nos quedou outra que, que leválos a xoizo. Eh, afortunadamente, para nós, e de rebote para todas as radios, as libres e comunitarias do Estado, que están na nosa mesma situación, eh, pois, pois acabou a cousa ben, e agora mesmo temos unha garantía temporal de, de emisión, Ata que non se resolva a nosa situación dun xeito esperemos que ha caído e proveitoso para todas as partes. Que, que peli... perdona o, un poco eh, ao humor porque si perdemos o humor eh, pero que, que peligrosas sos la, la xente de, de quaá que, que están aí perseguendo porque gua, ah, wow, cuánto, cuánto mal podeu facer? ¿no? Cuando se dicen la, las verdades e y non no senta moi ben a, a moita xente pois pues somos perigosísimos, vamos, sí. o sea, unha cousa, unha cousa terrible. Eh, damoslle a vosa xente que non a ten. Claro. Pero bueno, como a Voce como e como todo o movemento de, de medios libres comunitarios, non? Sí. Eu penso que, bueno, non non é que eu diga eu, a ver, eh institucións tan pouco sospeitosas de querer facer revolución en breve como o Parlamento Europeo ou a Comisión Europea ou o Consello de Europa din que os, os medios libres e comunitarios somos un indicador da democracia uh, en, en materia de comunicación dos países, non? Pois só so hai que ver o estado no que estamos no español para decatarnos ata que punto temos eivas democráticas profundas, non? pois que pouco máis hai que dicir ese respecto se, se consideras que só as empresas ou as administracións públicas tenen dereito a estar no dial e a xente ten que estar fora ou a exilias a internet, que é un medio que non é nín universal nín gratuito, Exacto. pois mala cousa. Si, sí, porque cre creemos que mo moitas veces iso se, se, o que acabas de dir último, se vidamos rápido non é dicir que Internet, no un, me, no un por, por desgracia, eh, no, no en un medio eh, que, que, que llegue a toda la gente porque porque es un medio de pago. Es decir, eh, eh, Internet, la gente tiene que tener una conexión o tiene que ir a una biblioteca o tiene... Eh, estas cosas, ¿no? Falábamos eh, ahora con la, la gente da la piratona, ¿no? Eh, el problema porque, bueno, pues eso, el, el, el emisor es, es, es pequeño, eh, arriba donde donde arriba en el caso de él es, de, de ellas, ¿no? Sí. Eh, porque iso eh, a, a máis tamén eh, nos, nos tenemos aí ¿no? un sempre non desde que facemos radio en a, a, aquí ahora a caimera en outros postos de una como un co, unha cosa non que que non no, concome no por por dentro non é eh, porque que eh, Queremos que a radio tamén po, po, po, pode ser e debería ser un, un medio para que a, a xente máis máis grande, decir, en non se senta sola, non se senta. E claro, moitas esa eh, mo, xente normalmente si escoita a radio, escoita a radio analóxica que se sole se sole decir, uh -huh. se sole dir. Si, sí, a ver, sí, segundo os propios datos os datos do do goberno, do estado, que que que transmitiron ao Consello Asesor para Transformación Digital. En torno a metade da poboación do Estado non ten competencias digitais. Iso para comezar. Logo, da metade que si sí ten competencias digitais, pois, bueno, hai que ter en conta que, que tanto para emitir como para recibir hai que pagar. Entón, eso, todo iso son son barreiras, van, son barreiras que se van acumulando E logo, a maiores, temos que ver o uso que se fai das tecnologías digitais Dendo o punto de vista do mercado, que é o único que hai no no, no entorno digital Outro día, fixamos unhas xornadas aquí en que un compañero dicía un compañero de Onda Color de Málaga, uh -huh. eh, Ale Blanco, dicía que as redes sociais medran cando, cando máis dividen, cando máis polarizan, cando máis confrontan, e, pola contra, os medios libres e comunitarios, cando medran é cando construen, cando unen, cando, cando generan comunidade, non? Sí. Eu penso que, que corremos un risco evidente de, de, de, de caer na tentación de intentar transformar as comunidades en comunidades virtuais As comunidades reais en comunidades virtuais non? Eh, A min iso preocúpame moito Porque vale que para o mercado pode ser moi interesante que, que te gañas un amigo en Lituania que te poda mandar unha sopiña por globos e estás enfermo. Eso é o que lle parece ben o mercado. Pero que tal se saes do, se levantas do sofá, cruzas o, o rellano da escalera e, e petas na porta do teu veciño ou da tua veciña, né? Eh? para preguntarlle que tal está. Para iso non necesitamos igual 5G, eh? necesitamos pois, seguir sendo seres humanos nada máis. Sentidiño, no? que, que decís vos aquí en, Ga en Galicia. En es... moito... Sí, pero sentidiño, sentidiño últimamente es que rea por todas partes. Falabas tú, pues, hai, hai, leendo un pouco da, da, da historia, do que facéis, falabas tú ahora de... de de ese encontro e eh, porque una das cosas que que facedes eh, que nós pensámonos que tamén es moi importante é es ese tema de, do traballo en, en red, ¿no? Con outras radios do, do estado, é é moi importante, ¿no? Para para non es sentirse soa e eh, tamén para, para tirar en en, en diante proxectos que que son máis complicados cando se fan desde unha radiosoa xoa. Sí, claro, que xa empezamos a ir vellos, non sabes? Entón, o que, o que, claro, o que acontece é que nos gravaron de, de pequenos aquelo de son eh, un podes, con amigos xa, non? sí, non? E iso é moi certo. Unha radio xoa, unha comunitario, sobre todo, so, en solitario, ten moi difícil eh, poder sacar adiante determinadas cousas. Hai que ter en conta que a meirán de parte das, das radios comunitarias no Estado Español opera anualmente con 7.000 euros ou menos. No? Sí. E así é dificilísimo, ademais de sacar o día a día diante do, do medio, pois, inda por riba, meterse en loitas con auténticos mastodontes, non? que teñen, bueno, teñen unhas... Uh, uns recursos prácticamente ilimitados e que queren o que non estemos. É así de claro, non? Uh, que, que, que queren todos os demais operadores que usan o espazo radioeléctrico, que lembremos é un buen público. Queren todo eh non, non é que non é que queran eh, unha parte, unha porción razoable ou ou queran eh o pois, necesario para desenvolver os os seus negocios, non non, queren todo. Nos, desde ese punto de vista, pois pois ocupamos algo que eles ven coma, coma, como como a eh, como algo que desexan que e que non utilizamos correctamente porque non sacamos un lucro económico nin, nin buscamos unha explotación cuantitativa desse recurso, non? Eh, non incidimos cuantitativamente, segundo pensan eles, pero claro, isto non vai non vai diso, eh? Non vai de números, de números grandes, vai de incidencia cualitativa, van de, de que de que, por exemplo, un programa que nos temos que fai que fan rapaces, rapazas con parálise cerebral, pois poudan poden sair ao aire claro. e ser escoitadas polas súas familias e dar as súa pers súas perspectivas das cousas non? ou é que, que persoas racializadas podan contar que, en efecto, vivimos nun país racista, ou pode ser que mm, persoas que pasaron por historias de adicións podan, podan facer pedagogía dos, da súa experiencia e pasan por moitísimas cousas non? porque a vida real non é xo fútbol eh, politiquilla Son moitas máis cousas. En cantas historias, ¿no? de, desde aquel club de prensa do que, que pensamos que tú tamén formabas formabas parte, ¿no? eh, que, que, sí, que os... Sí, que... cando os dinosauros pobaban a terra todavía. <risa> <Sí>. <risa> <risa> que, que, que diferente, que, porque en aquel momento, decir, eh, que despues escoitaremos, eh, eh, la televisión galega anunciaba a vostra posta en marcha. Sí, bueno, é unha unha cousa, unha cousa que tivo de toda a vida foi que que facíamos, sempre fixemos hype bastante ben, ainda sen saber que carallo viñesendo eso do hype. A estrategia foi sempre tentar estar um, onde nos vean os focos, non? o máis perto do centro do escenario que fose posible, porque entre bambalinas uh, voan os coitelos que non vexes. Entón, sendo tendo a maior presenza posible, pois Psábamos que podía ser un abo, un bocheto de, de, de garantir a propia supervivencia. ¿eh? No. Bueno non foi tan tan a caída a estrategia como nos pensábamos porque ao final cando fixeron o expedientazo non o fixeron a nós, non? pero pero tamén é certo que sí que, que si sí que posibilita pois um, ese tipo de ese tipo de de de comunicación tan audaz pois tamén ser ser coñecidos pola pola cidadanía, Por un por un lado te convirte un pouco en obxectivo, pero por outro lado tamén penso que foi o que articulou a a resposta a a resposta no momento do peche, por exemplo, mm. que toda que toda que toda a sociedade civil organizada da cidade nos defendese, mesmo mesmo que as institucións nos defendecen, foi e a verdade é que foi un momento moi difícil, pero moi bonito, e penso que se basea tamén un pouco en eh, esa estratexia de utilizar os medios, pois pois Como eles se utilizan o resto de cousas, non? Intentar ter unha, unha certa imaxe estar presentes Tambén por iso procuramos facer cousas con certa frecuencia, moi a menudo. Temos esa, esa fixación fetichista cos múltiplos de cinco e os aniversarios, non? Cada vez que pillamos un múltiplo de cinco intentamos facer alguna cousa. De esta vez se nos fastidió un pouco pero vou vos dar unha primicia, unha medio primicia que é que a semana que ven pasarán cousas, que wow. vos enviaremos a información, non? A semana que vén anunciaránse cousas, eh. Pero bueno, a cuestión de, de estar sempre aí no no un pouco no no candeleiro tamén é sobre todo unha cuestión estratégica. Non é que nos guste moito chupar plano. É aquilo foi bastante sorprendente, eh. Non se volveva a producir. A única vez que saímos na televisión de Galicia foi ese día, o día da, da inauguración de Quixadá, nunca máis. A verá que, a verá que ir volvendo, hein? Sí, sí, sí, habrá que, <risas> a, habrá que facer que, que a que se dice a, a tele e a radio de, de todas as, de todos esos os, os galegos sea, sea de verdade, ¿no? Uns vosotros algo da da historia, decir, a, bueno, de, sé, sé que es falar de, de, de bueno, que que eu penso, ¿no? Por escoitándote decir que que isos nomes que non que normalmente non non, non pasan no é decir la xente de do día a día que somos somos todos no é, decir, é, é realmente importante no pero pero tamén eh, non no podemos olvidar que, que en un momento determinado vo vosotros te, tenéis eh, o atrevimiento de, de, de dirigiros a bueno a, a alguien que es, que es un referente no para para moita xente como como é Manolo Manolo rivas é, é él acepta o chovo Bueno, eh, eh, sí, a ver, eh, eso oh, foi unha idea despois do primeiro peche, mm. eh, porque a nós pecharonnos dúas veces. A primeira foi a a universidade, a universidade, porque tirou despacho no que estábamos, de enteramento do de rubo para construir unha biblioteca. Eh, a segunda vez foi foi a xunta con este expediente, eh cando voltamos do primeiro peche, Pois falamos con, con Manolo e máis con Xuxo Souto, o cantante dos diplomáticos de Monte Alto, para que apadriñaran un pouco a, a emisora se tiña a, a deferencia non? De, de, de facelo. E para a nosa sorpresa dixeron os dous que si. Sí. Sempre permanecimos dende dende aquela, permanecimos ligados, de, de certa de certa maneira. Son dúas persoas moi moi coñecidas na cidade e que significan e simbolizan moito tamén. É un xeito de, de, de un xeito de estar. Porque a Coruña é unha cidade que as veces eh, Descoñecese moito a sí mesma. En Manolo e Xurxo simbolizan un pouco esa esa Coruña, esa Coruña que é a Coruña real, non? Que eh, a Coruña que durante que durante a República era unha cidade récord en sindicalismo eh, particularmente sindicalismo feminino, ou esa Coruña que durante a ditadura organizaba escolas populares, pero, porque para para xente que non podía que non podía ter acceso a, a, a educación. Esa Coruña de, de barrios, esa Coruña de baixo arriba non? Que que quedou como como submerxida polo franquismo primeiro e polo baskismo despois, non? E nós queríamos un pouco enganchar con, con iso, co a Coruña da xente, co a Coruña que que non se visibiliza con facilidade dende fóra, non? a Coruña que non son o kilómetro cadrado de de tantos cantóns, non? De o do 15 do 15.000 do 15.000 ao 15.000. Porque a Coruña é moitas máis cousas. E bueno, non sei, nós encantadísimos de, de ter este de, de, de ter estas personas connosco, claro. Eh, de feito, lembro lembro perfectamente que o que que, o que fixemos non foi unha inauguración, que foi unha botadura. Eh, atamos unha atamos unha botella de cava e un ginamo contra o edificio da, da radio como se como se fosemos botar ao mar, ¿no? Un barco que fluye, ¿no? En, la, en as ondas hercianas podríamos, se si nos puxéramos un pouco poetas, é de decir, de, de decir non? Que que tamén es, es, e, ese pato que é el quaque que fluye por por as por ruas de, de la Coruña. <coughs> Sí, bueno, man, a, como que a Manolo non hai quedalle moitas pistas, eh, se, para poñerse lírico. Eh, Páme, pues bueno, xa fixo xa fixo un alarde ese día bastante impresionante de lirismo eh. Sí, sí. Tamén eh, queríamos eh, bueno, falar, ¿no? que, que que si de por si a a cousa non non es complicada eh, un me, en un medio como como como vos, decir, comunitario e eh, eh, libre, decir, de eh, Eh, eh, llega eh, o bicho se ese bicho que, que, que leva dous do, algo máis de dous anos e eh, afectando a, a todo o mundo e eh, tamén aos medios de comunicación e eh, eh, prohiben la, la emisión o en los estudios e eh, vosotros eh, vosotres eh, sacais de non no direi da manga pero sacáis un proyecto que que que se, que se anomena Radio Patio non? Si sí. Bueno, eso foi un pouco, foi un pouco unha unha mirada cre da nosa coordinadora de tecnoloxía, non? Temos xente moi lista aí, aí metida. Eh, eu, o, o día no que se decretou o confinamento, ese mesmo ese mesmo día a estas horas, non? Escribiu-me un compañeiro e díxame Mariano, mira, estamos pensando que esa mesa que temos con bueno, con acceso a un cliente web que pensamos que nunca íamos a utilizar, esa funcionalidade que igual nos pode servir para facer alguna cousa por se acaso nos confina. Foi unha cousa así de misteriosa. <risa> Eu dixe, vale, vale. Eh? e, e, e dime, eh, sube subimos a misora por la tarde, a ver se podemos xa operado. Bueno, pois pues vale, a la fomos. Eh, bueno, é un privilegio ter compañeros e compañeras que, que, que simplemente estar con eles vendo funcionar os seus cerebros, as suas mentes, é un auténtico espectáculo. Então, Cinco horas, fixeron aí un invento, desmontamos todos os nosos estudios, conectamos a esa mesa digital que compráramos e que teñamos infrautilizada. Eh, eh, bueno, deseñaron un sistema de emisión dende a casa, así de simple, que nos saíamos por FM emitindo mm. dende, dende as nosas casas, mesmo que un teléfono móvil podes... Sí podes sair ao aire, non? E logo, dieron de outra volta outra volta máis fixeron unha página web para facelo uh, de uso bastante finxelo, non? Entón, a partir de aí arrancamos xa que podíamos, estábamos todos confinados, tiñamos tempo, comenzamos a, a facer radio moi por ribadas nosas posibilidades <risas> claro de repente de repente ditesa a un montón de de xente que lle gusta a radio que está metida na casa que non pode saír e ten un xoguete que poden facer radio, pois hala somos, pois e mentres mentres facíamos o radiopatio, pois, para quitarle un pouco de ferro a situación, pois a maiores comezábamos a desenvolver un sistema de formación para que a xente fose volvéndose á súa programación habitual dende a casa, non que os programas fosen volvéndose aí devagar, a pouco, para recuperar a a, a, a grella de programa ás habitual. Foi un chollazo, pero, pero bueno, conseguimos facer iso e logo, ademais, puxemos a ferramenta o servizo das compañeiras e compañeros da rede de media e pudimos facer tamén participar no programa en, en cadena que era outro coronavirus que se emitía os sábados. Non? Foi, eu penso que foi relevante porque aí eh, os, os medios comunitarios, os medios libros de comunitarios demostra, demostramos que incluso cando as cousas se ponen mal ou difíciles, pois somos que anden aro mellor de nos. Non? Fixemos todo iso, pois igual co Custe, que ten unhas das unidades móviles que tiñan os locutores das cadenas comerciais nas súas casas, sí. Sí, os, que, os que conectaban en deli. Entón, eu penso que iso hai que ponelo en valor. ese Bueno, ese, tamén é certo que se non o ponemos en valor, non, non o vai facer ninguén, non? pero, caramba, eh, non somos tan de vilas nin, tan... nin, nin, nin estamos tan curtos de, de recursos como a, como as veces pensamos, non, porque onde non chega o orzamento, pois pues as veces chega o enxeño, non? Sí, eh, eh, compartir o que temos tamén. Exacto, eh, o compartir. Eu creo que esa é, é, é a palabra, non? Decir, no, nos nos nos enseña desde desde moi moi pequenos a, a, a que teñemos que, que competir eh, realmente o que tenemos que facer es es colaborares porque creemos que es una forma real e sana hasta el día de sa, saludare do, do, do, do, do medrar ¿no? da xente das comunidades da importancia porque iso tamén é ¿no? eh, eh, outra marca senlleeira eh, de, de vostra exxio eh, no é. Tanto a formación de, de a xente vostra Como de a da xente que quere facer radio E tamén tenéis unha Pensámonos eh, vendo a programación eh, Unha aposta eh, sincera do, do, do a radio desde un punto de vista eh, eh, feminista Si, sí, a ver eh, A nosa é unha cousa que nos obsesionou sempre Dendo o principio Que era garantir o libre acceso uh -huh. Que era un pouco con majarada, pero oh, pero pero realmente sempre cremos continuamos crendo oh, niso. De feito, nestes 25 anos, pois estamos chegando a cerca dos 500 programas emitidos e cero proxectos rejeitados, Para nos, iso iso é importante. E facendo iso, pois, obviamente non nos queda outra que ser unha radio super inclusiva. Eh, quero dicir, claro que decir, claro que somos, que somos unha radio que, que feminista, claro que sí E que como non pode, como podes non selo? Como como que, que as as mulleres son a maior metade da poboación. É así de é así de simple. Eh, non sei, se les trata a uh, como tal. Iso é un problema un problema de primeira índole. Como non vas posicionarte eh na na na igualdade? Como pode ser? Non. Eh, pero é o mesmo pasa con, con todas as todas as circunstancias dos colectivos minorizados. Si, si, si. temos que posicionarnos aí porque entendemos que A nosa, a, nosa, a nosa razón de ser. Eh isto conecta un pouco co que co que comentaba antes, non? De de ter comunidades reais, e de e de ter un unha incidencia máis cualitativa que cuantitativa. A min me parece estupendo que haxa millóns de persoas que, que, que estén preocupadísimas Porque un xogador de fútbol que cobra millóns esguinzou un no sello. Sé Está, pois pues vale, páreseme ben. Pero iso non é o que nos facemos. A nós preocupan nos outras cousas que pensamos que son máis importantes para a vida da, para a vida das persoas. É é penso que o noso obxectivo como, como un medio como, como un medio comunitario é tentar mellorar as vidas das persoas no concreto. E iso comeza pois coa coa nosa propia actividade, non? Mira, para mí un dos días máis felices na radio destes 25 anos eh, foi un día no que nos tiñamos un programa que facía, que fai unha, unha asociación que traballa con persoas en fogar. Eh, están, re, estaban rematando o seu programa e eh, unha das persoas que estivera facendo programa se aíu e dixo hoxe foi o día máis feliz da miña vida. Mois ben, pois dixo, ese día, ese minuto brutal. pagou a pena 25 anos de traballo. Entón, a mí, logo que comezo a meño falar de audiencias, pois pues, non sei, tamo un pouco a risa, non? Sí. Porque non se trata diso, non entende non nada. O que do que se trata é de facer o posible para axudarle a esa persoa a a, a ser feliz, non? É un pouco a que nos nos dedicamos, a intentar axudar as persoas a ser feliz E iso pasa, pois, obviamente, en asumir certos compromisos éticos. De, de verdade que po, po, podía estar toda toda a mañá escoitándote, porque hai mo, mo, mo, moita, eh, pero diría, di, di, vou decir, pero ben entendida a sabiduría desde o coñecemento e, de, e desde... E tamén eh, que isto creo, creo que é importante, non? En, en ese en ese ave fénix que, que sou como, como radio, como Quack FM, ¿no? é dicir, tamén desde de, de os erros, que moitas veces iso tamén se olvida, ¿no? que que os erros, el, el, el equivocarnos, e eh, tamén eh, ons on enseña moito, moito, moito de como, de como non e de como si sí se deben facer ou intentar facer as co, cousas. Os erros son parte do, do proceso, claro. quero dicir, e eh, eh, eh, cando aprendes, por exemplo, un caso super concreto, é... Eh eh, antes de de gañarlle este Xunta, perdeu outro e sen perdido o primeiro seguramente non teríamos gañado o segundo porque aprendemos cousas que nos fixeron que, que, que nos fixeron afinar máis na, na segunda vez non hai que ter medo a equivocar últimamente sempre digo que, que no, no século XXI o, a, a, xa, xa non son os filósofos os que ten as frases clave non? por las que nos regimos, que xa son os futbolistas <risas> decía decía dicía Bebeto cando xogaba aquí no deportivo ativo que que fallara fallaron un penalty e cando lle preguntaron que mal Bebeto que tiraches fora o penalty e el contestou o que non bate non falla. Claro. E tanto si tiña toda razón. Então, um, temos que ser conscientes de que de que é imposible eh, acertar sempre, pero que o único que está na nosa man é facer un esforzo sincero por tentar facer as cousas o mellor que, que que que saibamos e podamos. Eh, o quen dá eu sempre digo que que quen que dá todo o que ten non se lle pode pedir nada máis. Claro, é un pouco a a a filosofía Janusqua, so, que eu penso que a filosofía de de, de todas as radios Libros libres comunitarias, non? Sente que a pesar de estar sendo maltratada permanentemente durante 40 anos, segue traballando polas súas comunidades, polas polos seus barrios e facendo comunicación de proximidade cando todo o mundo a, a abandona non? e a reemplaza por outras cousas. Entón, eu penso que no fondo a trincheira da proximidade é unha boa colina onde, onde morrer se toca morrer ou onde vencer se toca vencer, non? Nós estamos aquí polos nosos barrios, polos nosos povos e polas nosas cidades que son, en, son as que nos mantenen con vida. Pois, mentre seres queran que nos sigamos aquí, nos seguiremos. Claro, é porque, porque nos, eh, somos iso É no, que, es que moitas veces se fala Non, es que a xente de tal no, es que nosotros somos, somos isa xente O que pasa é es que uh -huh. nos dedicamos a comunicación Pero, é dicir, como o, o, o, enferme, o, o médico de o a médica de, de, de primaria Ou o, o que a, a, a arregla os, os zapatos Bueno, estas profesións que cada vez meinos tamén Pero, bueno, de, de toda a xente É ¿no? dicir, de, de a importancia de iso ¿no? de, de a comunidade De, de, somos radio comunitarias porque pe, penso que, que creemos en iso en, en a comunidade como forma de, de, de medrar de, de, de, de afrontar o, o día a día a verdade é que que, bueno, que que te escoitamos moi eh, moi agradecida de no, nos, vamos a estar aí atentas o oh, que has dicho de, de das, das novedades es decir pero falando un pouco de no, nos, nos, volvemos nos ponernos... Eh, líricos lírico este de, que se si falamos do, do presente o futuro de, de do, do, da da quaque en que en que, so, en que soñas Mariano Bueno <ríe> <ríe> o primeiro todo pasa por todo pasa por por sobrevivir, ¿no? sí. Entón el, el logo por, por dignificar. O que temos agora agora en en mente pois está moi conectado co que está a facer a Red de medios comunitarios, non? Agora mesmo, como seguro que sabedes, está a, a, entrou esta mesma semana na Mesa do Congreso o um, proxecto de o proxecto de lei de comunicación audiovisual. E aí xogámonos moito porque eh, chega a o momento de falar de licencias, chega o momento de falar de financiamento Chega o momento de decidir de se, se as radios libres e comunitarias contan ou non contan. Entón, de, dependendo de como se haya iso, pois a mín gustaríame que se, que se aí se ven e que coa fuidesse, en vez de estar esperando a que a comunidade veña a ela, que poda tomar iniciativa nun futuro e eh, cernos eh, que que entenhamos a posibilidade de ir onde facemos falla, non? Porque a toda agora, pois por unha cuestión pura de recursos, non, non podemos facelo. Cua que recibe e eh, intenta eh, eh, eh, eh, comunicar todo que todo o que vén a ela, non? Pero oh, ten graves dificultades para saír a a facer intervención comunitaria, por exemplo, con claro. as con as nosas propias características, non? Que é unha raio que cubre unha cidade inteira, que está que está lonxe do está físicamente longe non, da da da cidade. Mm. Non somos unha cousa como pode ser, xa falei deles, Onda Color en, en, en Palma Palmilla en Málaga, non? Que poden facer intervención comunitaria porque están xusto no sitio onde son máis uh, necesarios, non? No centro de, de, de acción, digamos así de Xusto, la, están xusto la... no no, no, no, cen, no epicentro da, da acción, non? Pero a min gustaríame que cua facer iso iso nun futuro eh, para poder ser máis útil á comunidade a que servimos, porque non sei, para o que para o que existimos, non, para servir á á comunidade e as súas necesidades de comunicación. Que, que tolerías estás dicendo Mariano? Madre mía, cuánta xente dirá este esta, esta persoa. Non é broma, é broma, é, pero de verdade é que que é iso que, que escoitamos, non? Eh, pensamos que, que fai, fai, fai, fai falta que Que, que moita xente do dos medios de comunicación e sobre todo a xente nova que veñe de, das universidades e de outros postos do, do que se dice xornalismo e comunicación, pois pues, eh, escoiten este este este mensaxe. De verdade que que por por, non, por, por nosa parte, encantades eh de de verdade que gracias por aceptar este este atrauco de de onte a casi a última a última hora e eh, que ides co, sabemos que non, pero que ides convidades a a festa de de, de mañan, e que ides convidades a, a sempre ao que que con coa xente de, da, da Radio Calimera, e non quería de, de despedir sin porque has nombrado, ¿non? ou has nomeado mo, moitas veces se olvida, ¿non? A toda isa parte de xente de, de que como tú vendís, ¿non? De, de que técnicamente de que eh, aporta moito, moito, moito e que fa posible que que a xente que non teñemos eh, moita ou casi ningun ninguén idea sobre a parte técnica po, podamos estar do, do de, de un micro, non? É decir, porque porque é moi moi importante para que para que todo sone Son e ven, al menos técnicamente Despois que os contenidos sean o non Ya non, ya non corresponde a eles ya elas Sí, claro, a ver eh, eu como, como técnico que son máis que, que locutor Eu sempre digo o mesmo eh, que, que ao final eh, O que pasa nas radios É o que nos queremos <risas> porque porque como nos enfurruñemos os técnicos, os locutores, Le va de la clarísima. Non, bueno, a ver, eh nunha, nunha radio comunitaria todo mundo é, todo o mundo é necesario, eh? E idealmente ninguén somos imprescindibles, ¿no? Pero todos somos necesarios e sobre todo todas todas somos benvindas, non? Que, que é lo que se trata? Pois pues sí, de, de iso se trata eh, Por nosa... Lo dixo, vamos a estar atentas a, a As novedades eh, mo, Moi agradecida de, de verdade, Mariano, a ti A toda xente do, do Quark FM Se tú queres engadir Calquer ca, ca, cosa, nosotras encantadas De que eu fagas Sí, claro, nós ¿no? primeiro dicirvos que nos alegramos moitísimo de de falar con convosco, agradecervos o convite eh, en que moita forza que estamos, que estamos en contacto eh e que a, a verse facemos alguna cousa cando a frousa é isto do, do virus e nos podamos nos podemos ver outra vez eh en persoa pues, con isa con convite que quedámonos que tamén eh, e odito que, que moitísimas gracias, eh, boa, boa fin de, de semana e eh, continuamos eh, escoitándonos on, las ondas, como diría os míticos o as míticas de, de a radio. moitísimas <risas> gracias, de verdad que a tiñe a vos, compa Radio Calimera para ti, para ti, para ti e para, e para, e mí. para ti Inaugurouse esta mañá unha, unha nova emisora de radio na Coruña, unha emisora universitaria que vai funcionar cinco horas e media de lunes a Venres, no 103.4 da frecuencia modulada. Chamase CUAC, como os patos, CUAC. E, Ana Rodríguez, que tipo de programación vai facer? Boasmente, Serena, pois, tal e como dín, os seus fundadores haberá de todo un pouco. Son máis de cinco horas diarias de emisión e 26 programas a semana, entre os que haberá lugar para a música, o cine ou a gastronomía, entre outras moitas cousas. Coac FM, este é o singular nome desta emisora, que hoxe mesmo comezaba a súa andaina feita por e para os universitarios. Con esta iniciativa, o que se pretende é aglutinar as propostas culturais de todos os sectores do alumnado. Unha emisión orientada ao público novo, pero sen descuidar outros segmentos de poboación como as amas de casa ou a terceira idade. O 103.4 da FM convertese dendexe de mesmo no seu sinal de identidade. Un plazo pois, de dúas semanas atrás a xente foi presentando proxectos, eh, proxectos que foron interesantes e que cubriron no que en un principio nos considerábamos que era o mínimo aceptable para comenzar a emitir, que eran cinco horas, cinco horas e media, mais ou menos, diarias. Dende as once e media da mañá atas 5 da tarde, máis de 27 horas á semana de humor, música e deporte, entre outros, en homens que seguramente van dar moito que falar. Prórroga, redemo, remexendo nos discos de mamá, ou unicornio. A principal característica desta emisora é a súa independencia de calquera poder político ou forza cultural universitaria. Non somos unha emisora propiedade da Universidade da Coluña. Somos unha emisora dunha asociación que se chama CUAC, a mí só la CUAC FM, e a Universidade nos apoia, pero non somos propiedad da Universidade. Somos, polo tanto, unha emisora de radio libre, unha emisora cultural libre. E a tanta libertade, por suposto, que non foi doado iso de sair adiante. Montar unha emisora de radio é bastante, bastante caro, sobre todo para nós, non? Temos só tres tipos de ingresos, que son as cuotas dos nosos socios, as subvencións, e como non podemos emitir publicidade, temos o recurso a patrocinios. Neste sentido, Coac FM está aberta a calquera empresa ou entidade interesada en votarlle unha man a queixa a primeira radiocultural e universitaria da cidade da Coruña. Pois lembren que no 103.4 da FM, é onde teñen unha cita, se queden escoitar un novo xeito de facer radio na cidade da Coruña. Enanitos 7, superagente 86, meses del año 12, antena 3, todo a 100, Michael Jordan 23, revoluciones por minuto 45, mayoría de edad 18, 18 Frank 10, 10, Navidad 25, pleno al 15, Cuac FM 103.4. Yes, Quack FM 103.4. Cuéntalo. ¡Sí, Joe Hay una frase que creo que puede mmm, definirlo bien la comunicación, que es faenar, que en faenar a mar, sabe perfectamente los trabajos que le va a atender a las redes a recoger algo para, bueno, algo para disfrute de todos, ¿no? Y eso puede ser comunicar, recoger, eh, o trabajo de comunicar, que es un trabajo que crea sociedades, eh, que crea armonía, Que crea beleza e que crea un impulso social necesario para calquera democracia Coac FM, estamos nunha escola de radio e asociacionismo, simboliza iso, faenal En Coac somos mariñeiros nas ondas, gusta considerar a nosotros mesmos como mariñeiros nas ondas Faenamos na FM, non somos piratas, non somos furtivos Somos mariñeiros nas ondas e queremos faenar unha FM libre E hoxe celebramos que volvemos a 103.4 con moita forza e con moito impulso por 22, 30 e 40 anos e adiante. Zapoconchos Crew Emisora Calimera Pirata Calimera Dio la idea de Camaño y a Méseresiñas Que en colaboración con Fetén Fetén eh, Continuamos aquí en O sapo conchoso matutino Da Radio Calimera eh, Hoxe un, un programa que, que de verdad Encantado De, de poder tener o privilegio De, de, bueno, pues iso, de, de falar con, con A xente que, que leva Realmente tempo E eh, eh, toda la, la, la paixón E eh, eh, interés facendo Radio libre, comunitaria e eh, unha radio diferente do de, do de a xente que somos xente normal Con todo la, lo que implica iso de, de, de normal e de non normal Ben, pois pues, se si falamos ao principio do, do programa con a xente da, da Piratona, con Yolanda Agora terminamos de falar con con Mariano do, do Quack FM Pues agora temos eh, con nós se, se novamente todo funciona como como debería, senón la cul, la culpa es da responsabilidade es to, toda nostra eh con Emilio de de da Radio Libertad de, de Ourense. Bo, bo, bo, bo boa tarde, Emilio. Boa tarde, boa tarde. Que responsabilidades, despois a gente con que falastes? <risas> No. no somos bastante más pequeñinos. Bueno, no, nos también, ¿eh? Es decir, eh, todo... To, todo eh, estamos medrando juntas, que es lo oh, bueno, pensamos, ¿no? Eso, eh, eso es el caso de hacer... Es Nada, pues un, un poco que queríamos si es eso. Hemos estado ahí mirando a... Y la verdad que, bueno, soy pequeña, le, le vais de realmente po, po, poco tiempo, ¿no? Es decir, pero pero bueno... Eh, cosa xa habéis feito, é eh? que, que a cidade de, de, de Orense eh, seguro que moita xente os os coñece. sí si, sí, eh, sobre todo porque hai, eh, non temos moitos programas que tiveran moita regularidade, eh de feito duraron poucos os que hai, o guai é que creemos que están bastante guai feitos moitos e, e quedan aí sempre, que o guai que ten agora O, o, o, o, o, o, o, o, o podcast que quedan que aí para sempre e e se si son así meis ou menos sa temporais, pues, bueno, sempre se poden escoitar. Eh, eh, outra parte que temos que temos feito son eh, seguir a actualidade cultural de Ourense, de algún jeito entón si que sacamos a a rúa a radio eh, montamos un millón un postiño cuando facemos a presentación das actividades de verán de esco que se facían ou nos maios que afectou a primavera de Ourense, eh, esa que eh, falábamos coa xente que facía actividades o que participaba esos actos culturais, entón, bueno, pues, esa sí que é unha parte máis que si sí queremos a conocer coa xente e sí que nos conoce un poquinho máis. Entón, sí, por esa parte sí que estamos moi contentas de, de poder facer esas cousas que agora, coa pandemia, pois pues, temos que parar de facelas, pero, pero bueno, esperamos que podamos continuar en breve. Iso, porque vendo un poco as cosas que, que, que a tenes es feita pues vimos iso no por exemplo hemos, hemos estado escoitando a la transmisión de, de un especial que se hizo do, do poesía por exemplo que bueno é verdad que moi moi bueno nosotros encantadas porque a aposta poa poesía bueno a, ya ni casi a nivel personal é moi moi importante queremos eh, a radios eh, tamén eh, pero bueno non no queremos pasarla a oportunidade de, de que os contes exactamente un proyecto que, que le vas aí, no que le vais en, en marcha 101, eh, ¿no? algo aixina, que que os podes contar de proxecto? De 102 ah, días, unha afición sonora que fixemos sí. eh, entre dous ou tres colegas, que, eh, bueno, o Raúl Piñeiro e eu, sobre todo, uh -huh. É unha afición sonora, en noito capítulos moi cortiños de tres a seis minutos Que duran en total eh, un pouco máis de media hora Que se pode escoitar seguido nun momento que teñas Recomendo a todo o mundo cos auriculares Que creo que nos quedou moi chulo <ríe> para, para escoitar con, con auriculares E eh, non, tampouco quero decir moi todo de que vai, é unha eh, distopía eh, eh hai que escoitalo, hai que escoitalo porque porque se si non te gusta, pues perdicheis merida, agora tampouco pasa nada, pero vai gustar, <risa> pero vai gustar, vai gustar. Eh, esí, eh, a verdade é que estamos moi contentos por a por, la, por la que está tendo. Eh, houve xente que, que se interesou en en poñelo nosos programas, eh, pode utilizar o que queira que non se sea comercial, sí. poder escoller sin, sin, sin pedir permiso ni nada, simplemente que si non no lo digan para poder darle promoción a donde salga, pero, pero bueno, eso que está totalmente a libre disposición da comunidade de, de esto, das radios libres, das eh, radios comunitarias, eh, todo o que sea así fora do, do comercial. Qué, qué, qué rarita somos, sos, sos, toda gente de esta que estamos a radios comunitarias en hizo de compartir, en hizo de broma, es broma, ¿no? Pero que, que, que importante, ¿no? Es decir, porque cantas veces, claro, claro. ¿no? Es decir, que si sí, copyright que si... Sí, Pero si somos comunicados, se supone que lo que queremos es eh, eh, comunicar, que, que queremos comunicarnos de eh, estar en contacto... Exactamente, en sí. Que, sí. No sé. sí. Eh, eh, falando de derechos un poco, sí. eh, que, que, si, si, si, si utilizas bien que tenga cuidado porque sí que ten cosas con copyright, que nos da un igual, sí. pero, pero a ver si te vas a buscar un problema por ahí. A nos confesamos a nos que, que, que también, eh, a nosotros también no. Venia, claro, claro, venia, por eso. Venia... Isas es, siglas es es que no voy ni a... Ni a menare que os digan... Cosas, Exactamente, ¿verdad? no... Ximome no, no, es, de toda responsabilidade, eh? Exacto. Quedadito, <risas> quedadito que, que, que, que, que despois non, non... Claro, claro. Non se diga. Eh, nada, eh, o que dice sí, é eh, eh, señal, hai moita xente facendo moitas cousas que a veces non se lle da visibilidade que debería ter porque porque hai cousas que están moi ben feitas, que merecen moita pena e eh, ao millor hai moita xente que lle gustaría participar, incluso, o sea, non só sino participar e e no lo no, no, no conoce. Por exemplo, as cousas que son así mes pequenas, claro, na Coruña 4 conoce todo o mundo, e é genial, claro, porque, porque, claro, eso facilita, nada, suponho, que moitas cousas. Igual, está esperando o Mariano e está dicindo, sí, homen, sí, facilita nada. <risa> <risa> pero, pero sí que, que, que eso que, que é señal, como podes eh, falar con calquera que sempre vai a ter unha axuda, sempre vai estar unha predisposición unha señal para, para votar unha máu no que poda e, e unha comunidade moi, moi guai agradeces un montón eh, que, Queríamos falar porque descoñocemos de, de é dicir eh, eh, pusisteis en marcha lo de Agadio Liberdade en, do, en 2020 un programa que se, que se anomenaba Efecto Bandúa Eh, uh -huh. Un poco un programa ¿no? que, que entendemos que lo que, que intentaba hacer o hizo era eh, estar ¿no? de, de a, aprieto de, de las personas imputadas la, la operación Jaro. ¿no? Como, como dices al principio, eh, y, y ese includo ese programa, eh, no tenían una periodicidad de, eh, establecida, entonces uh -huh. cuando, cuando pueden o cuando tengan ocasión de hablar de, de algo en concreto con, con algunas personas, pero o tema, si que sí si que o fan entón o millor nun mes hai dos programas e agora pasaron unos cuantos meses e non, non hai ninguno eu espero que si que volvan a facer son un grupo de rapazas super señal que fan unhas cousas o programa está moi guai si, si. tamén recomendo que os coite xente porque é atemporal realmente e explican cousas sobre todo sobre Operación Jaro no seu momento que, que non se explican actualmente na, nas No, de ningún lado, iba a decir el medio tradicional, pero que sí, en pocos sí, sitios se puede sí, ver. Sí, es verdad. Y sí, no, no, no eh, si es no, no, hemos estado escoltando algunos, por, por ejemplo, de la gente de, de Soa o, o Silencio, porque tenía un programa de suicidio que también, bueno, tienen va, varios programas de diferentes temáticas, pero hice de suicidio que nosotros estuvimos escoltando, ¡guau!, wow, brutal, y, y también es, estuvimos sí. escoltando un programa de la gente de... Eh, de, de furia feminista, ¿verdad?, que, que tenéis ahí a, a la Radio de cosas muy muy interesantes, la verdad, que, sí, que, que os sí. hará... Necesitamos bueno, pero... te, te, hacer un... No, perdón a ti, que me interrumpí, de, de, necesitamos hacer un, un, un sobrador o algo de, de, de persistencia o algo así, para, <risas> para que continúen un poco, porque... No, dame así cousa de decirlo pero que hai cousas que están moi bonas y feitas e unha magua que a millor se pare de facer tamén está moi guai que, que parece que estou aquí facendo unha promoción <risa> pero unha marxincorreta do río que é outro programa que mezcla un, eh, poesía e música que fai Alfonso Rodríguez e uh -huh. uh -huh. tal como ten que, que fai de corrido parece que está editado pero fai no de corrido eh, con música eh, le poesía por encima alguna del, alguna outra outras persoas, alguma traducción que fai e eh, eh, unha cosa un paquete, digamos, un programa que está moi guai é moi bonito de escutar eh, estás na casa e te lo de fondo ou atendendo porque realmente é impactante o que, que fai eh, eh, non sei, si sí, ese é o, o, o rollo dar así que a cousa que non só que facemos, eu sobre todo que non fixen ningún podcast quitando este de, este de días Eh, dar de facilidade a xente que, que se chegue para decirle, mira temos este equipo que é un equipo pequeninho que se pode mover por un local que era al lado, non, non temos un local establecido e eh, eh, eh, vamos aprender a facer un programa mm. eh, eu enseño todo e axudo hasta que esa persona ou ese grupo de personas sean máis ou menos independentes con, con os equipos, non fai falta que xemez que nada ni nada pero, pero dar esa facilidade eh, de que xente que quer algo que xe sí, se comunicar que teña esas ganas, teña ocasión porque moitas veces o mellor asusto un pouco o rollo todos do equipo técnico, do ordenadores e, e tú tes unha idea e queres simplemente falar de do que ti te interesa e vota para atrás e, e é super sincelo se si, si te saben que che, te unha má, que te digas cosas que vas a aprender e nada realmente Si, sí, porque moitas veces te, te, te escoitamos, ¿no? te, te escoitamos eh, moitas veces ¿no? es decir, de, de incluso incluso a la xente máis nova Es decir, eh, que, que fa, fa, esto es, es cierto, es decir, cosas mucho más complicadas con un móvil, es decir, eh, cuando ven, ven, ven una mesa o este tipo de cosas, es como, pero ¿eso? ¿Cómo? Y realmente lo que tú dices, no si, que una parte importante que, que vendo o que, o que le vais facendo es decir, eh, ta, también aposta, apostáis por él o no, por, por, por, por eso que es el... El, el la formación no el, el que sea una cosa eh, comunitaria de, de verdad horizontal de verdad no pe eh, entre todas eh, eh, aprendemos eh, entre todas facemos facemos a radio no claro claro, esa, esa idea y de participar lo máximo posible porque no no es solo porque Porque queres que veña a xente que participe contigo Sino que cando veña a xente que participa nun, nun proxecto Ou hai que crece ese proxecto Porque me ideas Cuantas máis personas hacen, máis ideas hai E, e despois alargan, millores decisións se toman tamén Entón, é, é todo, todo garancia De poder facer o que queren Ten a súa disposición un equipo e un conhecimento Que, que está aí para todas E, e, e o proyecto los proyectoss crecen en cuanto máis entretenña Y Te, te quería facer una, una pregunta de, de curiosidade porque parece un nombre moi, moi acertado pero un nomemén es de, que implica decir, define claramente o que, o proyectoect que que, que, que decidisen en un momento eh, tirar adiante no é decir de, de, de radiolibertades na, nada máis y nada menos no? <risas> Con V de verdade de, de, Que, que, que, que, que, que xa ten nome Para facer a cuña Pois pues isto foi Manuela Que foi realmente quem foi a, a iniciadora da, da Radio Liberdade Que selle ocurriu E tiña esa idea de nome a Todo o mundo que quiso participar Que pareceu genial porque, si que, a, a mí tamén pareceu unha un gran idea eh, E iso un pouco Fazer ese xogo de palabras De Liberdade e Verdade mm. Co V E despois sí, sí. démonos nos conta de que para buscar por internet non é tan sincero, porque cando dices la, la, la de liberdade a xente busca con b e aparece no porto no, no Brasil sí. pero <risa> <risa> pero bueno <risa> despois para redes ya, intentas que chegue a todo o mundo e eh, e pero sí, sí, a verdade é que estamos contentas tamén co nome porque porque é guai é fácil de recordar sí. e eh, a todo o mundo lle a atención fa fa la base eh, non non queremos ocuparte moito máis máis tempo pero falabas de tema de De, esa, de, de, de, de ficar a radio en la, a la rúa no es decir pero más a la de la rúa que que tanta te voy a confesar tanta embecha me da, da, dais no sé eh, verte como co, ahí a fotos que, que hemos visto de 2018 en, o, en la calle no es decir que que ganas sí. de, de poder también hacer eh, no a calimera aquí y sacarla A, al sol, que sorprendentemente leva dos días seguidos eh, en, en Compostela, <risa> decir sí, Pues sí, no sí, te pues... afagas moito, si le vas poco en Compostela no te afagas moito el sol, ¿eh? No, no, no, <risa> que es no ver mi inverno Y eso comenta toda la gente Tú te, te, disfruta, pero no te, no te Eso también, aproveita cuando... Aproveita eh, Pero queríamos sí. eh, pre preguntar vos, eh, eh, más, más a la de las rúas Es decir, cuando... Eh, tamén habéis conseguido teñer en un momento determinado un, un estudio fixo ou habéis tenido que, que navegar por decirlo así, con, en diferentes locais en realidad eh, non, hai un local social que é a Lleira con asociación cultural e moitas veces, y normalmente si necesitamos un espazo físico sí. facémoslo ahí, ou si no, con algún eh, eh, o, o café cultural del pueblo, que é un, un unha cafetería que hai aquí que, que tamén fai a, a, a actividades culturais e concertos. Eh, entón, facemos así. Un, non buscamos en ningún momento eh, ter un local fixo, porque no, non un momento non nos parecía para iniciar, tampouco nos mm, parecía empezar por demasiado, e despois que ter esa desmovilidade tamén nos ofrece eh, non, non asentarnos nun sitio. De todos os sitos, se si en algún momento houvera programas eh, máis eh, seguidos e alguna xente que o necesitara, pues, teníamos que mirar de, de establecernos máis nun sitio e ter grabación en condicións que a veces que son non son, en realidad non é o mismo, claro que non. Sí. E se si estás na rua vais notar, se si, si estás nun, nun sitio que non está condicionado, pois pues, sempre vai haber un eco e tal pero bonito que queda de fondo estar nun bar, nunha cafetería espectando as tazas e tal, eso eso non se paga. Sí, <ríe> si, sí, ou sempre lembro as aquelas películas do, do, dos Estados Unidos, ¿no? Donde a radio se facía en, te, en grandes teatros, en grandes salas con la xente, non? En decir de bueno, outro outro xeito, eh, bueno, e se já teña a oportunidade, ¿no? De de, de Aruba, sorprendente, eu, que que E eh, tú a sorte de, de, de viaxar eh, po, Por Latinoamérica eh, Vendo ¿no? lugares donde a radio De uh -huh. normal se fa, se fa la, A la rúa E a, la... a xente participa Entra con, con todo O complicado que moitas veces é iso, Pero tamén con todo enriquecedor Sí A, ver, é complica a complicación é, é, Depende do tipo que teñas nós temos uh -huh. un equipo moi xinxelo Unha mesa moi pequena e despois son un ordenador e cables cables e micros, son que che vou contar, non? Sí, sí, sí. O rollo é ter unha mesa que, que sí que poda desplazar fácilmente. E, e despois un salto para, para que a xente poda escutar así, ben, e a música e todo. Pero, pero é, é realmente doado. Unha vez que tes o equipo, é buscar un sitio que che permita facelo. Normalmente, pues, al lado de unha cafetería ou algo así que te, te permita engancharte sí. a luz, e que te pues, unhas mesas ou o que sea senón, pues, buscase a vida para buscar unhas mesas, unhas cadenas e, en realidad é, é poñerse é abri, sí. una, a, a primeira vez que o si te tes medo por todo porque sabes que podes allar cal que la cousa e tal, pero, pero tampouco como nos, eh, non emitimos en directo ah se algún fallo se corta e se... xa está, non pasa nada. Iso non digas, iso si non quieres... digas. Non, que... <ríe> non, no, pero é certo. ¿no? A parte que non sí no, no temos problema con iso, porque non... Porque, a ver, se si eso iso que digo sempre, se si, si tuveramos programación máis asidua, programas que cada semana salen e así, xa sería outra cousa. Pero, pero como non é o caso, non, porque non queiramos, porque non, non é o caso, Pues pues eh, es eso, yo me da de mil a vez y una vez que haces una vez sabes, lo has aprendido y ya no, no hay problema ninguno. Sí, sí, sí, ningún. a a no está ya caimerá pasa pasa o mismo de ida y actualmente cuatro o cinco digo cuatro o cinco porque a, hay uno que parece que pero no parece, bueno, y estas cosas, sí, sí. ¿no? De, pero pero sí que, que, que complicado eh, eh, cuadrar, ¿no? una, una programación para para poder ofrecer a, a xente con unha continuidade, no? Es decir, eh, porque a xente tamén lo pensa, "No, pero podes cola, bueno, pero as colaboraciónes, el entrar con outros programas iso tamén requere tempo e requiere eh, poder facerlo, no? Es decir, que y non e non sempre é fácil porque falamos de que a a por non decir toda a xente que participa en este tipo de do proxectos, eh, xente que fa por por a, po a, pa, po a paixón, por po a voluntariedade, por eh, porque É porque gusta eh? no no Non porque despois Vaya a sacar Unha rentabilidade económica Non Non no, no é o caso Nestas no. <risas> cousas Solo Ganas en moito sentido Pero sí. en cuartos non E si sí, sí. <risas> sí que requiere esforzo Si, sí, sí. claro que si sí, Porque si queres facer un programa pues, Tens que preparar Que vas a decir de Que vas a falar Con quem vas a falar Se si queres entrevistar a alguén pues, Tens que chamar a esas personas eh, Si sí que é un proceso Que te adquire algo de, de tempo canto eh, máis o faz, menos tempo e menos esforzo che require, porque xa bueno, aprendes a facer cousas máis rápido aprendes a... e conoces xente e, e, que che ajuda sí, e, sí, e, e faixe un pouco máis doado, pero o inicio sí que require certo esforzo Que, que, que Igual non deberíamos falar De esto, engañar un pouco a xente De decir yo unha vez que xa <ríe> Estaba moi Pero bueno, é certo, é certo Pero compensa Pero compensa E teñás partes, é <ríe> decir todo esta vida teñase un Eh, costo pero no, no, no por, por, por, por, por, su, por sufrir ni moi menos sino porque as cosas eh, cuando te, te mentes en un pro proyectoecto que que, que ta apaixona no pose pues, eh, queres facerlo ben quere iso requere tempo en la radio en, en, en todo ¿no? Decirte... en todo exactamente sí, sí, é, ver, sí. é verdade non no, no, que ninu ni ninnguas se se asuste que, que veñan e eh, que escriban a xente claro, claro. do, do Radio Li liberdade a xente da caimera a xente de que tamén hemos falado eh, Con toda xente, con a xente adecuada, que, que, que xa... Que xa... Y, y escoite donde escoite a xente de esto, que, que podes coitarlo en todo o mundo, claro. que se cheguen a súa vila, a, a, que seguro que hai algo que, se, que, que xa se poden axudar, e seguro que se si non hai unha radio comunitaria, igual hai unha radio municipal ou algo semillante, aberto, que, que te van a dar todas as facilidades e anímate de verdade, se si estás escritando claro. eh, e vai, se si queres facer algún programa de radio porque porque compensa compensa moitísimo, conoces a un montón de xente, podes eh, falar das cousas que te interesan a ti e sempre vai haber alguén do outro lado escritando, que tamén interesa o que, que tens que decir e é unha maravilla <risas> A verdade é que, que escoitando, vamos, non eh, no es porque ya estamos, sino pero que si, si nada, no, no, no a tirar diante, eh, una a, a antes de, de, de, de acabar e eh, de rematar para para non para que eh, bueno, pois pues iso que que parezca que non, a xente das da radios tamén tene, tene vida e esas cosas eh, Un pouco eh se si alguén nos escoita do en este de neste caso do de Ourense, dos podcasts e de algún modo que quería contactar con, con vos como como, como, como Pues radio libertad y con v en, en facebook o en twitter y si no radio libertad con google eh, arroba gmail.com y a página web donde están hasta uh, todos sus podcasts y también puedes contactar por ahí el eh, radio libertad y con v, eh, punto wordpress.com eh, nada encantadísima si tienes una idea de facer cualquier cosa de, de comunicar Eh, libremente levemente e desde e desde o, o digamos, no, de do teu programa ben e estaremos encantadas de de, de de votar un amado, de participar contigo e de lo que todo que precisa Después te pasamos audio y tú ya también montas ahí como una cuña porque te ha quedado perfecto, o sea, ¿no? <risa> no, no, que, que la, la gente sepa que esto no, no estaba preparado, es decir, no, no, no, es, no. Es, es lo que teñe, cuando uno fala, perdón, con desde, desde el amor y desde el sentimiento, ¿no? eso se Se nota. Sí, dale que... as cousas, dale a verdade é que Emilio que, que moitísimas gracias eh de, desculpa novamente o retardo en la, en la nada, chamada bueno, moitas grazas a ti. Que aí se si tú queres engadico que calquera cousa antes de de rematar, pois pues, de eh, encantado de que ha... Nada, que, que sí. moitas grazas e eh, parabéns por por o que estodes facendo e eh, eh, eh, que moito moito ánimo para, para seguir. Y, y que y que muy... Y, y parabéns por lo tu galego, ¿eh? Ah, tampoco, tampoco no, es una maravilla. No, no digas verdad, eso, eh. no digas eso, que, que un más profesor me, me matas, ¿eh? <risa> Nada, de verdad, ¿eh? Hay que, hay que atreverse lo que, bueno, que hay que hacer. Bueno, para empezar a falar hay que falarlo. Hay que falarlo, no, sí, sí, eso por último, eh, como he recomendado tú, al principio escuchábamos A, a la gente una canción que también O has recomendado, pero pero para finalizar nos Vamos a ir con, con una, un tema Que se dice Dile a papá eso Pero sobre todo queremos que presentes un poco a la gente Que encanta este tema ah, pues Son de Tetas Bang Que sí, son unas sí. rapaces de aquí De Urense, que son una maravilla Porque fan versiones Alguna canción propia de, de, de temas de rock clásicos eh, Toda vida, pero con letra cambiada en galego e que, que tendes que escritar e ver cando teñades so ocasión que, que tocan por todo o país e seguro que, que na Rosa vila te tocará en algún momento e tendes que ir a velas que son unha maravilla son unha festa estupenda Pois pues con Dile a papá no nos quedamos e eh, de verdade de, novamente moitísimas gracias eh, Emilio eh, e radio ah, por, por moito tempo <risa> tiña, Exactamente tiña, Hasta logo Radio Calimera Radio Libre e Autoserida Ascender, a ver, se encancer. Radio Cariñera. Alternativa. Os sapoconchos criú. se a tanto me Moi boas, benvidas e grazas por estar aquí escoitándonos a Alba Patos. Ola, Graciñas, por seguir Radio Liberdade. E a min, Manuela Iglesias. Xía Buziños e Emilio Rodríguez non falan tanto, pero traballaron con nos facendo e agora aquí están a fronte da mesa de son en ordenador. O se grabamos no local de Escoa, o Espazo Cultural Alternativo Dourense. Graciñas, por deixarnos a vosa casa. Este é noso cuarto programa non é doado xa ouviste xo so comezo, hoxe imos falar en xo silencio das mortes silenciadas Dende que nazo a idea deste espazo radiofónico, tiñamos en mente unha serie de temas que queríamos tratar Asuntos nos que era necesario afondar, malía que sabíamos que ia ser complicado Decía Albert Camus que non hai máis ca un problema filosófico verdadeiramente serio o do suicidio Oh, Amén gloomyy sandy interpretada por billy Holday o tema foi composto polo músico húngaro Rexo xerés foi acusado de provocar unha hacha de suicidios con esta melancólica canción que chegou a estar proibida o compositor morreu con 69 anos aforcándose escoitas nosos programas na web Radioliberdade.wordpress.com na plataforma eivo e nas redes sociais A dar ler mora A dar ler Grabación número 4 20 días sin uki Grabación número 14 ¡Adiante! Grabación número 26 da terra tremen as pedras de tanta presión moven seus corpos dentro da caldeira foxa su ortra a la evaporación quenta o ambiente a máquina vive roda, corre a biela e pistón trae movimentos do centro do mundo unha danza que venda acá sa po concho Pode que eles teñan máis cartos ca ti É posible que eles visten moito mellor ca ti Seguramente, os seus fillos van a coles caros e eh, pijos. É certo. E ademais, con total seguridade, os seus fillos tamén van cazar a cotos privados, cousa que ti non faz. Mas non ti preocupare, porque... O día de azaseis temos xa esta nosa festa ortera da Radio Calimera. Radio Calimera, invitaxe á festa ortera. Orterízate o día de de maio na discoteca Xarela. E eh, non deixes que sexan mellores que ti. calimera para ti, para ti e para, para mí para lle. facendo un pouco de lembranzas e de historia, unha cunia radiofónica da Festa Ortera que se vai celebrar o 2000, o ano 2012. Eh, aquí a, a compostela para lembrar isa isa festa ortera que mañán este sábado 18 de decembre de decembro eh, pois pues iso pode podes, podes de disfrutar e debes disfrutar con no e sé, con toda a tegua xente aquí a, a radio calimera en Curros enríquez 28 desde as 12 de a, de a mañan con diferente os, todos os programas da, da Radio Calimera os apogonchos dos do, do, do falamos eh, que temos espe, preparado un especial moi moi hortera de, de verdade e despois la xente de los idus eh, onde falarán con, con xente de, de a mítica Radio Calimera e tamén como no pues eh, la xente do, do Davada Eh, e a xente de, de Radio Olvido Con isi música sempre sorprendente Que antecederá aos concertos del Grupo de Relleno A las 6 seis, eh, a las sete y, y media A TC Costelo con el seu acordeón Para las oito y media disfrutar e gaudir De, de os premiadas premiados, premiados De, de os premios Calimero eh, Para rematar con un karaoke que já podes ir pensando as cancións que queredes, e incluso, se si queredes, podeu enviar al 604121998 as vostras peticións para que cando vingáis a, a aquí a participar en o karaoke podáis já tenerlas preparadas, pero que senón, en ese momento, tamén se poden, se poden pedir. Non, non deixeis de, de venir a, a Festa Ortera da Radio Calimera, a 22 Festa Ortera da Radio Calimera, onde tamén podeu disfrutar de unha exposición calimérica que seguro va, va a sorprendervos. E agora, se te, pillan, se te pican os ollos, o mellor es vaiar. De pensar a contratempo, de andar contra o vento Por querer que non teño por ter máis do que preciso De lembrar o pasado procurando o futuro Por saber que sou pequena e intentar dissimulá de encontrarse mil estrelas de notelas e buscadas de adicar mala erra, de aguardar toda a justicia de braxerte que ninguém curta picamos ollos por dormir poco por non usar os lentes por ser complice o medo aceptamos só valeiro pendurada dun mal fío de correr e ser máis lenta porque beber o río podo peso das persoas que pasaron e pesaron cada minuto que pasa un momento sa po concho scriu Radio Calimera Radio Libre e Autoserida A A ver Sen Radio Calimera Alternativa O sapo concho, o matutino da radio Calimera, un matutino que hoxe eh, Se está facendo Moi interesante Pero tamén un pouco máis máis largo é Pero, bueno, cre, creemos que, que vale a pena eh, Porque estamos falando da, Das radios libres, hemos falado con, con a xente da Piratona, con a xente De Cuac FM, e eh, tamén con a xente De, de Radio Liberdade E, eh, bueno, agora queremos fazar, fa, Falar con coa cuna co das das persoas coa xente da, da Radio Calimera e eh, eh, bueno, eh, ya eh, os escoita, se, se todo va como debería do outro lado do da la liña, ya está con nosotros eh, Nerea de, de de Radio de, de Radio da Badavo. Bo, boa tarde, Nerea. Hola, boa tarde. que tal? Pois pues encante. Gracias por por, por, por contar comigo para isto. No, no, gra gracias a, a ti Porque es importante que la gente con, Conozca a otras personas que también Están a, a Radio Calimera Que ya están cansas de, de escoltarme Falar a, a mí siempre No, nenos sapoconchos se eh, viene eh perfecto Que, que, po que poderes par pa participar eh, Un poco, bueno Queríamos que co contar eh, Un poco Cómo, cómo os hizo de, de, de, de entrar Y de hacer un programa en la Radio Camile de Calimera Pois pues, a verdade é que foi así un pouco de casualidade, porque como Isa, el eh, que está en Radio Olvido tamén, eh, quiso máster comigo, eh, sempre que falábamos, ah, temos que fazer un programa, non? Que é un momento de divagar cando estamos de cañas tal. era excelente no final, eh, Pasou. <risas> e nada, verdadeiramente é unha excusa para emborracharse, é unha das mesmas conversacións que temos cando, cando estamos na mesa de un um bar, numa terraza, Pero na verdade, no? Que é moitísimo peor. Con o demais, bastante guai a experiencia. A mí esta me gusta. Pero o primeiro, o tonto e o carra de este teño, verdad? La xente, bueno, con lo que has dito, creo que ya se sitúa un pouco, pero pero como animarías a xente que nos se escoita a que, a que descubran a Odabada? Oda pois pues mira, Odabada é un programa moi espontáneo entonces si te queres votar unas risas, aparte non somos de dar chapas, nos preferimos facer programas relativamente curtos, entre os 40 minutos, os 45, sempre ponemos unha canción ao final que colle máis, pero de estarnos falando, haberá uns 40 minutos. Entón, todo isto que estás duchándote, ou estás facendo tareas, ou estás indo en coche ou en bus, te aburres? unas risas. A parte que os temas son moi variados Poden ser tanto unha cousa un pouco Compleja, como unha cousa Cí máis light, falamos de Falamos, o próximo programa Por exemplo, vai ser a adolescencia O primero foi de caseiros Unha cousa de que aquí todo o mundo En algún momento tuvo que lidiar sí. eh o dado, o punto que os Tivemos este de... de cancelación Que é o segundo, que o grabamos Duas veces, porque o primero Foi un absoluto desastre E eh... <risos> A que é divertido facer radio? A xente non se o cree, pero penso que si sí, non? Ai, oh, xe, sí, a mi gustame moito. Non sempre quedamos os viernes ou os sábados a tarde, os días que quedamos facer rados subimos todos os sábados, a, a mi gustame moito. Eh, eh, non queremos facer, eh, como se soe dicir en castelán, leña do, do árbol caído, porque a pena es que pensamos, non? Creemos que, que mañán en la festa hortera non, non vas a poder estar? No, Dios, no sabes qué rabia me da, Hay que va a ser una festaza, gente van a pasar genial estoy segurísima pero no, si no que trabajar, levantar un país, no, no se puede, eh, eh, pero bueno, a ver si me puedo ir a un estado. Claro, claro, y un poco a la gente que, porque ma mañana va a haber un Davada también en, en directo, es ¿sabes un poco ¿Sí? de, de, de, de por dónde va o cómo esta cosa? No, que vai como non podía ir a isto, saíme do grupo de xeñeu no, ah, no que va eh, a ser mm. a broma, era non sei, seguros, pero pero creo que querem facer sobre o tema do estranxeiro de, de vivir no en Francia, porque como van a estar vai haber unha compañeira nosa que é unha crack que está vivindo en en Nova York, que despois de 2 anos por culpa da pandemia por fin conseguiu e virse a pasar os días que a familia, e, bueno, pois, pues, un pouco xa aproveitando as súas experiencias, e, cofín o cabo, todos tú que estar nalgún momento nun sitio que non é a nosa casa, no Sí. E falar eso Así que creo que vai ser moi interesante. Tambén vai ser un programa funcionado contra radio olvido, vai haber música de por medio tamén, eu recomendo moitísimo. Se está despolei sábado libre, todos os veis, sí sí, eh, o, o mill de la mejor sobremesa o daba la radio a las 4 mañana sábado decir perfecto no es decir el de, de, de, de después eso ya está nosotros también te, te vamos a continuar dando dando en bella no que decimos en, en catalán no y es que a ¿Sí? gente animamos a que a que se aprope también a okaraoke que seguro que va a ser una una festa muy muy hortera no a sabes qué envidia poder en fin. No, no no que no queremos eh porque eh, seguro que, que va a haber en otros momentos eh, otras festas orteras eh, bueno, que o, o que tú dices, eh o que tiene la o, o trabajar, que Es eh, eh, eh, horrible, pero pues pues su noche plaga a final de mes más contenta que unas petoñuelas, así que hay que ganar el salario. Y un poco queríamos eh, saber eh, a a estas ti, está esta Isa, ¿hay ¿eh, alguien alguna persona más? Sí, está Sofía, que, eh, la sociedad que se encarga de dar... Bueno, esos son las colaboradores, no somos los que falamos, ¿no? Pero después de tres, tenemos a, a Lucía, mal, que es a que falló, señala, no sé qué pasaría, a que nos preguntábamos, ¿no? Pues fue genial. Eh, después tenemos una ilustradora, eh, Inés, e eh, que se si, un do recentemento, outro xeito que vai estar un pouco pois pues, dándalle esa parte creativa visual toda babada. Pues estamos en todo gráficamente. Si sí, sí. que a Máis eh, eh, Inés, eh, se nós nos confundimos de, de Inés, es de de os sapoconchos ten ten 2 do, images, eh, unha das images de dos sapoconchos bule bule está está feita Perela, o sea que Que sí, que sí, Ah, que vos que... la quitamos. No, no, no, no, por favor. <risa> a imagen, no, no a, a Ela sí, a Ela non no, no hai problema. A Ela no, quita, por iso, sí. No, no, no. no es que es que aí tamén que quitamos a Raúl, sabes, unha palabra que é os mellores de cada equipo. Eh, entre nada, pensé, sabes, vou quitar a ilustradora este tamén. <risa> no, pero, pero pues aquí nos falta unha, porque queremos facer ais as anegdotas que salen que están guais como a do primer programa do mm. Aleixohato, que se si non coñecedes, animo vos a que escoitades o programa para saber de que vai. e queremos facer unha presentación de inicio e tal, pero claro, non sabemos dibujar nós, o sea, <risos> <tos> <tos> <tos> non temos, non temos disqueso, é iso. Claro, con outra profesión Ben, pues pois, eh invitar a xente a que os sigan los canles, decir que estáis en en spotty, eh, bueno, que si vi entran á páxina do da Calimera, eh poden acceder directamente a aos vosos eh, programas, eh, eh disfrutar do de, de da, bada, e invitar a iso a que a que mañá las 4 non non falten a este especial do do e eh, non, non queremos robarte má, máis tempo, que sabemos que estás aí moi... moi en un día moi complicado do, do traballo, sí. pero si tú queres engadir canso ou calquer cosa, a nosotros encantada de que o fagas. Pois pues nada, pouca cosa máis, é que animar a xente que vaya a mañan eh, e a que sobre todo escolte os programas que son moi diversos, o Barrio Calimera teñ moitísima oferta, é xo estaba en alle salida tamén un pouco... Ah, esas, esas plataformas independentes Que están buscando eso, ¿no? sí, ahí vamos Nada máis, hasta aquí eh, y aquí te, te metemos en un, en un compromiso robo es decir dinos Que despois de una, una Así, una canzón ortera que a ti te guste moito Bu, vale, vale una canzón ortera que a mí me guste moito Ok eh, Non sei queña o artista eh, sí. Me cachis, pero Xámate, last night a video save my life Eixo vos con ese temazo Perfecto. Pues con ese tema, a más, vamos a despediros os sapoconchos de hoy. Así que en, de, con, con Isa, eh, con ti, eh, con en eh, con toda la gente de Dodabadá, eh, con la gente de, de Los Idus y de Radio Olvido, eh, destacar muy muy el papel de, de Lu, porque la verdad es que en la parte técnica se está metiendo un curro impresionante para que mañana en la fiesta todo, todo va a ser un, un éxito y eh, eh, será principal. Eh, garante de que iso siga siga así porque estamos moi tolos e tolas os, os demais <risa> <risa> Ai, claro. que, que moitas graciñas e eh, eh, de verdade tamén gra, graciñas a, a ti eh, Nerea, eh, como eh, solemos decir eh, sempre, moitísimas gracias pola escoita <risa> chao, chao. Last night a DJ my life Last night a DJ saved my life yeah. Cause I was sitting there bored to death In just one breath, you say You gotta get up, you gotta get off You gotta get down, girl You know you drive me crazy, baby You've got to turn into another man Called you on the phone No one's known Baby, why leave me all alone? It wasn't for the music I don't know what I do yeah let's not a dJ save my life let's not a dJ save my life from a broken heart let's not a dJ save my life let's not a dJ save my life with the songs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 Turned on my radio I found all I needed to know Check it out Last night a DJ said my life Last night a DJ saved my life From a broken heart. Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life With the song Last night a DJ saved my life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 Bye. E benvidos ao Daba da Radio Un podcast da Radio Calimera Grabado na CSA do Sar De a caída do Imperio Romano Isto pode ser o máis forte que voida a pasar <risa> Vamos, vamos, vamos Hai que tirar, hai que intentar arrancar Si, si, si, que comezamos a divagar sí. Porque por un lado estás pensando eh, pues... Que me cago en Dios, teñen razón Vamos a sacarche colores por unha puta vez, sabes va? Pero claro. estou aquí para pa salientar pa, claro, claro. As cousas que a mí me parece que non están ben Exacto. Que a unha persoalle digan que ten que traballar Pois pues non fai gracia Entón esto, pa que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 Es que yo Amo a vida y amo al amor Soy un truán, soy un señor Bohemia y soy amor Es que yo Amo la vida y amo al amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel amor Es que eu Moa vida e moa amor Man, soy un señor Poemio e soñador Daba da Bada radio, un podcast da Radio Calimera Grabada na CSA do Radio Calimera A radio libre de Compostela Sintonízate